Repetusgruppen presenterar Uppdrag i Mås ett äventyr för mutant, utgivet av Äventyrsspel 1984. Så, ni hade gjort en liten nattlig utflytt till hus och där hade ni ju upptäckt i källaren. Det var ett par mindre levande varelser <kör> Helt enkelt Och Henrik hade <skratt> Jo, ja, jag, jag, jag, jag tänkte säga Pumpade Han upplevde en helt annan form av Diego Mortis Ja, precis med orgasm, kan <skratt> <skratt> <skratt> Så jag och ja. Ja, det var såra komponer. Ja. Vadå? är Ja, mig. Det, mig. <laughs> Sen har jag för med att hon, hon berättade också för dig att precis. Äh, äh, I smedjan att de de hade ju liksom äh, försunnit Mm. En del ja. Och sen har han varit borta någon vecka eller två och Sen har han kommit tillbaka som ingenting hade hänt Fast lite ställare mm. eh, Och det var ju då Bar och Kalle i smedjan i femton Ja det var flera med så. Ja lika väl Fred, Eike och Mikael Det var där, va Som är, nej, nej. Det är stadens poliser ja. Här borta mm. mm. Eller eh, va Kling och klang, Kling och klang. Mm. Men hon eh, Föreslog ju att ni skulle gå till Fiskmånglar mm. eh, Fri. De kanske kunde hjälpa fundera att fundera mm. Men det är fortfarande mm. Ganska mitt i natten Ja eh, Ni är fortfarande Inne i Wolfs hus Helt enkelt eh, vad har ni för planer? Now what? Ja, vi har tittat på allting som vi får hitta här inne. Vi kan hitta. <laughs> som Cendell. Vi får det fantastiska. Ja, <laughs> <laughs> som är på det. Här. En lysande plan. Ja, vad får vi del av det? <laughs> Här börjar kännas misstänkt bekant. <skratt> en <Det känns, skratt> ja, <det> är, <skratt> ja, är med. Ja, någonting om eldarna och Får väl nyser plötsligt alltså, att jag ställer att Jag har ett problem med halsbränna där. Det är det <skratt> Linda. Ja, de... ja, snyggel, de mm. Nej men det från väl. människa. Nej men det fast för det vill egentligen protein igenom allting jag för mig. Annars ja, som... har inte ni varit igenom alla kåkarna. Ni ni vill ju alla kåkan. Nej det vet inte vad. Men här där passerade ni, det är en bongård ni såg ju hur de satte in och åt och ett par med fyra som Vi smög I ut. Eh väl här eh, som han har ju snokat lite här innan då, Och har fått reda på att det är Mjölnans gamla hus Och det är ungefär tre år sedan Som den brann ner så det, det finns inte så mycket mjöl här själv, Självmalet eh, Och läckas så att den här Närmsta här är en eh, övergiven Morgård Ganska nyligen när vi verkar vara ett dörr och fönsterstol liksom på dält. Det verkar vara Det suspekt. <laughs> <laughs> kan får vi får lite bakom det. Vi kan gå ja. och finna äh, då någonting. Sen postera. är det ju polishuset och tukthuset helt enkelt. Och äh, vinhandlar. Oho. Och sen äh, ett par bongårdar. Men äh, där har du fått äh, tipset från Värselsvärden tidigare att äh, kanske inte ska gå för nära det. Eh mina åker mm. När vi är ändå ute det ska vi ta en titt på den här bongården. Var det det är som var bongården då? Ja, mm. nyligen övergivet. Hur eh, bra är sikten från... Men de kanske inte bor i polishust. Jo, de bor i polishuset ja. också. Och ni ser ju därför ni är att det lyser ju där inne från något vänster. Jag eh, kan säga att skulle ni smyga in där så är det väldigt osannolikt att någon mm. skulle upptäcka er. Så länge ni inte så, gör ja. något riktigt eh, idiotiskt då. Jag vi ska vara över på min symbol <laughs> du, du har ju <harm> Inga problem liksom att, att navigera i fram <här> det, <här> det är ju lite men och, <här> och det är väl gristlig Med sina små <här> öron Och Zona har ju absolut inga problem Ni andra har ju lite större problem Att se någonting Ordentligt men äh, ni kan ju haka på. Helt enkelt. Det är ju inte helt bäckmört. Äh, kör Kongalai in mot en borde. <skratt> men äh, det första här det är ju helt klart då ett, ett äh, stall av något slag. Eller. Som är ju boningshus och vad som verkar vara en re redskapsbord. Mm. Var... Genialt. Let's split the party. Nej. And <laughs> <laughs> um, the Det är bara att börja och gå runt. muren. Den är vanlig smålvänsk. Ja, och jag tror nu, här, det är inte Det mycket här typ i trädet där nånting heter ja. det och så, så, börjar vi med första bästa ja, huset ja vi tar första huset helt enkelt så vi jobbar ju bort mot polishuset ja. Ja. ni kommer in i, i stallet mm. helt enkelt ja. eh, ni har lite svårighet att se där inne och även man med zoner, det här med färger och liksom nyanser och sånt är svårt utan det är, du ser ju helt enkelt bara former. Mm. Och lika väl med infarsynen. Just här inne så är ungefär allting samma temperatur. Så det, du har ganska svårt att urskilja saker och ting då. Ehm, däremot så verkar ju det här var en ganska gedigen byggnad. Så att skulle ni vilja tända en lykta eller någonting så <skratt> finns, finns det inga fönster ut. Så ni skulle liksom kunna titta här innan ni skulle vilja. Mm. Ja, har vi någon? Jag har ingenting. Vi har gipstomper. Vi har faktor. Ja, det har visst jag med, funkar jag. Gipstomper funkar. Nej, <här> <här> <här> <här> jag tänkte inte ha den och slå någon i huvudet. Nej, men det blir tillfälle. Ja, så vi får lite till <här> <här> <här> <här> <här> oss. So <här> Where are you going? <här> I'm going to the cupboard. <här> Men i annat fall så eh, om ni inte vill tända någonting så får ni slå fina dolda ting och då ni som inte har någon mörkerförmåga ni har en femtedel och frans eh, och grislyd eh, har halv Men jag Ska jag tända en två. Jag har inget att tända så Jag, kan jag tänder en Du tänder en jag försöker, jag försöker inte stå under en högt. Ja, vi... Har ja, han... ja, det Nej, men tänderna i faktlan är alltså. Ja. det är det. Du, det, är det Jag slår för mitt på. Min uh... <laughs> det är nu börjar 97. Jag ser ingenting. Jag bländade faktlan. Jag lyckas. 04. <running> Utan hö Utan hö Men sen har du inte inget värde Men det jag <är> gammal. <skratt> <skratt> Nej men Det äh, <skratt> <skratt> <du>, äh, <skratt> Finns <skratt> Egentligen ingenting här inne Alltså Det verkar vara ganska hundra kan man säga det Som att någon Har rivit saker från väggarna Utan liksom att bry sig om någon annan kanske skulle vilja använda det här fallet senare. Det ligger lite halm och hö kvar på golvet här och där. Och vi kan se också att det är vissa spikar har de tagit bort. Inte har något som liksom, man antagligen för att använda det i sina egna byggnader. Ja, här är de snidigt. Ja, stacke fan, ni hör vid något sånt. Och Hur vill du spendera? Nej men. Ja, det är bra. Allt ligger lite efter värmen där. Och Ja, en dosa. Juice, musi musi Kladdigt och Nej. Sverre, tjutit <laughs> <Svetit, ja. Svetit, laughs> det, <inte> <laughs> <laughs> det inte Men ni så. Flyger. Nej, Men det skulle fundera på att in i Det, det, det <hör> Inte <indivisigt. hör> ja, ja, vaknar upp och sitter riktigt där. <går> <hör> ni kan slå för att <hör> flyga och smyga. Kan, kan ja. du smyga? Ja, men vi går lite på till bullar. Ja, ja, det blir mina nej. Biker smyga. Jag åt dem på När jag var 96, ja. Då får man ju kryssa. Jag har kryss också. Jag lyckas med 25. 15. Är det någon som inte lyckas? Fin, var lite Annars laget. Det är Nej, det är Det som är folk. man har man har fem i allting som man inte har lyckats med. Ja, just det. är 35. Ja? Det är lika smälva. Facketåget går över och vi kommer i i bon då Det är vi inte faktiskt? Nej. Vi är jätteförvirrade säger jag. Det Vi det jordhög. Då snubblar vi över så inget ser på klirka ni kommer i alla fall in i själva borgarna för står på vid gavel. Glasruterna glasrutorna verkar vara urfagna. Inte krossade utan de verkade som liksom vara bortplockade. Ja, ja, de det var bortplundrade. Vi... Oh, mm. <laughs> ehm, och dörren står ju på vildgård så det är inga problem att ta sig in. Det är standard sådana här, lite gård helt enkelt. En liten hall som är ett eh, kök. Ni ska vara tvångs då med spisen Nej, i centrum. Mm. Och eh, Ett par Helt enkelt på sidorna då. Här finns det ju fönster de ut på alla sidor Och håll Så vid en tända fackla här så finns det ju en risk att någon Helt enkelt ser det Ja då får de titta De som kan se något mm. Ja man kan, ju, kan ju också <håll> alltså, <håll> alltså, alltså det kan ju du. Ni har halv, ja. ja Ni jag. Slå jag Slå jag med solerna, eller alltså, inför Slår jag en, så hittar jag en Hälften, Hälften. Nej. Nej, jag hittar Nej, det är precis. ett <skrattar> <skrattar> <skrattar> Ja, <skrattar> fem Halva <skrattar> Ja, jag har lyckats Du stiker på din vast Aj! <skrattar> Ja, ungefär så. Under en av mattorna som ligger kvar Så är det som trampar på någonting Jättekvaskor ja. <skrattar> Auu No. No. Uh, Just det, <hör> ja. Nu går du undan här så ser du Det här, det här typiska en, en ögla och en ring Nu no, har mm. Det är en här, säger jag Och jag det är så kul ut Den glider upp utan problem Och, och du kan uppskilja att det är en steg Som bara går ner mm. där, En och en halv meter Jag klättar ner Ja kommer ner i ett litet, litet rum som är ja, kan det vara en halv och en, en halv meter eller den här hyllor på vägen. Mm. Kanske man inte alla förljer efter ja. för då de blir det väldigt trångt. Jag känner lite på hyllorna. Senare. Ja, nu känns alltså li, lite grönsaker och man har börjat bli lite mosiga. mosiga. Och, och potatis och lite metantfrukter och ja, lite hårt röd och ja. Helt klart matkällare Skulle säkert kunna ta med dig lite Ifall du vill, vill ha <laughs> ja. Sticker upp ut här. Det verkar vara en ni ja. kan ju kika om du vill okay. Jag får ingen fackla på dig Eller jo det gör jag Jag tänder fackla den mm. Gör Det, det är inget fönster mm. Nej precis Nej, det, det, det är precis så som du har liksom Upptäckt och känt innan det, det är hyllor liksom, där det ligger olika matvaror på. Vissa är eh, musrättena, lite kanterna sådär. Eh, ja. ja, jag tar med mig lite av det som ser bäst ut. Ja, du får nog ihop så att du skulle kunna klara det, kanske två dagar i alla fall. Om du tar en tygpås eller liksom, en av dukarna eller något sånt där. Ja, tar eh, annars i huset så finns det ju ja, det som man kan förvänta sig, säng sänglinjer. Bord på stolar Lite bestick, Alltså som, som Som antagligen inte är i bästa skick Annars så verkar det vara Hyfsat rensat Helt enkelt ja, Verkar det som att de har gett sig av järnkast? Eller? Mm. Du upptäcker dock En sak till Vad säger jag nu mm. Jag jag jag helt enkelt. Ja, när du går i ett av de andra rummen där så tycker du så här att Du var väl så lågt va för detta eller vad det? Ja. Ja. ja. ja, precis. Du tycker liksom så det är som sot ifrån en meningsladdare. Mm. Det är så det liksom ut som Någon har satt en, en kniv i, i väggen. Och här skulle det liksom kunna vara spår på golvet efter några som har våttats, liksom har slagits. Inget blod eller så, men det Nej, mot... ja, inte vad du liksom kan se. Ni har inte tänt en fackla här uppe då. Utan att, eh... Det är mest märken mm. du ser mm. helt enkelt liksom i, i skillnader i strukturerna. Det är bara eller till någonting sånt här. Ja. Spår efter en stig, det är ju frågan om man ska. Man kan barrikaderat fönster med någonting att tända en Det skulle kunna gå. Det finns lite mattor och sänglinjer. Man jobbar på fler flugor här. Ja, jag såg det. Jag tänkte att jag skulle... Preventiv. Preventiv, med, ja. För våra lyssnare nu så kan jag berätta att Andreas har sängat upp kondomer i taket. Ja. I små, små spiraler. I Ja. Allmän utdelning av P-pillet mm. Dagen XP-pillet till eh, Ja, Det ser ut att vara <laughs> märket Anaconda ja. mm. Den är väldigt klibbig den här i alla fall inte, <laughs> för inte, inte så knappt <laughs> Försammans Det är, mm. ja. kommer att sluta med att jag reser jag upp och fastnar i den själv <laughs> <laughs> så något. Någon resning och kondomer Ja, jag är lite upp en matta och sökerängar föråt också. Ja. Nu du får till huset ja. alltså. Sen tar jag hemta facklan på och bestämmer köta släktet. Ja. Återuppta <laughs> den. Ja, ja. det det som du ser är att det, det har liksom blivit avtorkat i alla fall. Det är några grova plankor. Så att det har ju sippat ner lite blod på något ställe där man inte mm. liksom får upp det helt och det lackar inte har lagts ner någon Större möda på att Göra rent efter Eller så här ytavtorkning Mer ja, Det här kanske är ett så frivilligt Kanske har Sitt sätta för Boldfångare <laughs> Du tog på dig i glasögonen Väldigt snyggt måste jag säga <laughs> Nej, ja, men det är Egilis det slutsats. De har inte getts av fridigt. Okej. Okay. Här är det slagits. Här är det blod. Här är märken efter vapen och här är det, Ja. Kan det vara... de, de liken som vi hittade? Hur hade de blivit döda? Såg det. Det var ett skott. De var sjukna. Ja, de var sjukna. Kanske kan det vara de som hittade det där <laughs> ja, eller. För de. Kunde vi se om de i källan hade dött där? Eller var de? Nej, det kunde ni inte avgöra. Okej. Okay. Vilka blodpölar och liknande. Liksom. Nej. Men <hör> de kan ju blivit döda någonstans som sedan dit släppare. Dumpare. Det. det är perfekt att spela av det. Så är det ingen så kommer vi in och kollar det. Här. Men här är inte avspärret Ja men här finns ju ingen lik ja, men det finns ju tydliga spår alltså, Antingen är ju polisen gravt mm. inkompetent Eller så är de med på det mm. ja, jag, tror, jag, tror, jag tror lite ut i varje mm. <laughs> Men, nej, men de, de hade väl typ gjort Försök att städa här i alla fall De har typ tagit upp och ja, röjt spår typ Men de är helt enkelt är inkompetenta När det gäller att röja upp efter sig Fast nu har jag smittat rutorna det då det är nog det är så ekotom i importzonen alltså. Mm. De har ju också sett det här typ lite. Mm, ta koket. Mm, ja, men jag också. Och vi måste ha deras fötter ute. Vi har ju Kan vi göra <skratt> <har> en bin. <skratt> <skratt> ehm. Jag undrar om så. Det har prövatts för och jag känns lag. Jag kanske går tillbaka till början här ja. uppdrag är då. Är att är att bara <skratt> undanröja problemet och Alltså att handen ja, ok. ska återupptas. men ja. Om de biborna är problemet så... Ja. Vi ser det som en utrensning helt enkelt. Mm. Vi börjar om från början. Mm. Ja. Men, vem har vi det som heter Stalin nu igen? <laughs> det gjorde väl <gjorde> allihop. <laughs> det är med Stalin. Jag tycker det låter som en lysande plan. Jag är glad för det då. <laughs> Då går du och hämtar eh, oljan som <skratt> jag <skratt> har vänt till hans. Jag sitter i det andra rummet där. Det står två stycken tunnor fyllda med olja. Nej. <skratt> Nej men har vi inte tittat igen Vi har ju ett hus kvar också Ja och du menar vi ska titta igenom det innan vi dröter Det är en jättebra idé Fantastiskt tur om jag säger Fantastiskt Jag är glad för Okej då ja, Jag, jag funderar jag på om polisen har någon särskild I sitt just nu Ska vi inte bryta det Nej. i toktuset Nej Det känns inte så kul vi morse på skulle vi plötsligt väggel. mycket vett om det inte fanns någon polis. <skratt> <skratt> och Någon tull. eller någonting. Du menar att någon ja, så... helt som skulle försvinna. Ja, de första ja, polisar ställde alltså vad <skratt> det var för det... bara drinna <skratt> upp. Jag skulle <bara> upp. <skratt> <skratt> vi, vi, vi, vi, vi, vi har släckat, släck, jag, jag tar ja. ner på, på upprällningen. Och sen så tar jag ner mattan igen och så tycker jag att vi kan kolla det lilla huset. Ja, skyddet. Bra idé! Ny gånggallad! Ni kommer fram till rejsgårdsborden. Och det är... Lite skuld helt enkelt. Där dörren saknas. På är liksom bort... Fossla, Inte där! Ja, Och... Det är helt utrensat här inne okay, det, det kan mm. ni snabbt konstatera mm. Vill ni slå fina roll och ting Så får ni gärna mm. göra det Men ni kommer, Nej, att. Men ni kommer inte att hitta någon Det kanske är en alltså drake Det kanske <märksamhet> <märksamhet> <hålland> <hålland> är en drake Eller vad så Vad är de <hålland> det till Fitchoff Fitchoff drake Ja Ja Nej, får det står nog inte på policyn. Det var bortkitet. Jag jag vill smyga kan jag se jag tog, jag ser typ det så där på en Det finns man kika bändigt rum kanske kan eller en öppning. eller. det är alltså man tänker på en sån här gammal westernfilm. Så har du en plåtdörr Med med sånt här litet galler i och på ena sidan så har du sånt galler som sitter ganska högt upp. Så det skulle helt klart kunna om du lösar nu du det, gör över muren. Och sen, ja. men mm. då, då hänger inte vi på. Titta på mm. göra det, mm. det själv. Jag tror du bör göra det själv. Han kan inte gå illa vid det slaget. Mm. Och går det illa för honom så tänder vi. Slå du. då. du kör jag mina utgärder. 18. Nu lyckas jag inte vara du ja Nu är framme vid 1000-1000. Ja, lyssna lite mot... Jag ställer mig på den Slå att lyssna. Här upp. Och hur mycket missar du med? 26. Och du hade? 30. Du hör ändå eh, svaga rosslingar. Mm. <hör> Det gallret inte riktigt för det på fyra, det är kanske det Vad sa du? finns något gallret på den sidan för det här jag tänkte. Ja. Jag har så kika in med kan mm. Det kan jag. också det är inte särskilt högt upp så att se. Eller se, se se du inte men du förnimmer med hjälp av din sinnen helt enkelt att det sitter någon hookhurat mm på golvet, liksom knäna uppdragna mot bröstet och armarna runt mm. benen så man liksom, ser hur liksom, kroppen själv det är när han hostar då. och eh, inte så mycket mer det är det bra tror jag inte <laughs> <laughs> kan du ta den där frasen? hallå? jag eh är väl vara en man eller vad ska jag? I du ja, du skulle nog säga att en en en människa i alla fall. det verkar inte vara några konstiga mutationer Det är ingen äh, muterad äh, här eller någon i hudbruk eller någonting eller någon goda utan äh, helt helt utan en, en människa på sätt är konstiga. <här> jag viskar är försiktigt Hallå <låder> <här> <här> Någon måste funka <här> Hallå alltså vem, vem är det? Uh, vem är du? Det? det är ditt samvitt Det du, är ditt järna <här> <här> <här> Det var heter Gary Gaxi. Gary Gaxi! Här haglade! Jag, <avlade. här> jag kastar en dolk på. Nej! Just det, då har han... Eh, Sällerhuvudet. Vadå? Nu? Mm. Nej! Jo! Jag vet inte han. Jag kan ju inte göra något. Jag inte det. Nej, men du har ju skrivit den. Du visade det så. Jag på. Ja, men du Ja, men du är ju så. Men det med du då. Det ja, var mina anteckningar. Jag, jag har inte gjort något. Uh, du Det låter Nej men Det låg en lågt någonstans. Ibland, ja, mm. någon mm. mm. mm. men det kanske var. Ja, men de har hemma också. Dumma slutmässiga faser. Men Jackson var helt enkelt eh, den som förmaringarna skickat ut. Och de skriver något på baksidan. Jo, ja, här har jag skrivit. Eh, det är hans försvunna instruktör. Eh leverant wolf leverantör för som besluts och han som skulle undersöka vad som är med hette Tetigaxi. Mm. Gary Jerry <laughs> <laughs> eh, Gaxi. Det stod de här. Eh Jerry heter också <laughs> då så. Jerry Hepen. Jerry Jerry Gaxi. Jerry. Men gick. Gaxi får jag då. Ja. Så är ni kan samla Fåste hund att jag var Men referens till en gammal Rådspels Skapa Det var ett sekundärmål i den här Hitta honom ja, Vem är du då? Jag heter Grizzly och jag är hittskickare av Kanskegivare ja, Han som skickar hit dig Vad lite han? Vad är det? Får du in? Får du ja Ni har hittat mig Ja, nu har vi hittat dig Nu ska ju försöka skjuta honom också Men Nu har vi hittat dig, då. Vad fan du Level up Du ser att han, han reser sig liksom, Han verkligen tar, tar stöd mm. mot vägen Och du fann ju att han, han har ju egentligen bara liksom Ett par kortbyxor på sig Och du kan se att äh, äh, Skelettet börjar sticka ut Han är liksom Verkligen avmagrad hur hamnade du här inne? Ah, eh, skulle undersöka Har du något vatten på dig? Ja, jag kanske har Vatten i säcken Han mm. ja. ja. dricker girigt ur den här och sånt Tack, tack, tack Så. Jag var borta i Wolfs hus och, och, Dagen efter att jag hade kommit hit Och, och polisen hade ju spärrat av det men eh, jag tänkte det måste finnas några spår där inne i alla fall Men jag hade inte många steg in innan eh, polisen kom Och, och eh, anklagade mig för eh, både det ena och det andra och sen kastade de in mig i det här tukthuset och, och jag har suttit i ja, eller två, tre veckor minst Jag får lite vatten och lite bröder Men det är inte mycket Då är frågan Jag kan in det det är ju kalos för Det kan nog jag heller. Nej. Det är väl om fem år Trots att min, min, min tidiga sysselsättning är 20 så har jag 18 nu dyker upp lås. Det är såhär, What the fuck? Det <hör> <min> <hör> <hör> mm, Ja. Men jag är mycket bra på att gömma mig. Jag tar gong med vad jag har i dag. Mm -hmm. um, jag ska prata med mina kollegor så ska vi se om vi kan skjuta upp ja, det. Du, du har ingen mat på dig då? jag har det här halvrutten har här, jag hittade i det här. Mmm. <laughs> liksom, det är ok. Hamnar lite som att det skit samma i fall bara en mat. Och du tog till sått byggt av? Det är sten Stämman. Det är inte bra. dåligt tyvärr. Och sitter han i det är det. blir ju jag i det är det. Sen gör han på Nej, men det verkar ju vara helt enkelt. Det vi flyttar. Nej, men jag, jag kommer tillbaka ja, jag ska, oh, hej. Ska, ska jag smyga tillbaka till mina vänner Du, du, du, du. Mm. du kan slå uh, bara en, en smyga Slå du fummel så kan du säga till Jag håller käft <laughs> ja, ja, jag till och ja, ja, det är Ja, kommer tillbaka till dig. Ja, det är Guys, uh, son, like, I, yeah. Gary Gaiax, han som är Ja, inte Han heter nu Gary Gaiax. Gary Han i Truck Ser du? Han som gjorde Targaryen som Ja, det känns där. Ja, han har suttit där ett par, två veckor sedan. Han ett medtagen. Okay. De andra har nog satt honom där för att dö Och sen Jag vet jag inte, men de happade han han var i livboltshus Och skulle kolla efter, precis som ni skulle kolla efter, och, mm. Kanske borde vi söka få ut honom Men jag är i, i ja. Han är inlåst va Och det är stenhus Min kompetens sträcker sig inte riktigt eh. Jag skulle kunna säga Det är lugnt, det fixar jag <laughs> Och det gör du det också <laughs> Ja, ja det, det ska nog gå bra Ja det var bara typ tre poliser. här Ja, man kan ju lösa det. Jag skulle gärna lösa det. ]en. Det, är ni, det är ni har sett, om man tänker så att visst, det är bara tre poliser. Men ni har även eh, två tulltjänstemän och två vakter som är, är eh, om man säger officiellt beväpnade och går runt. Ja, och en utavsvågan, vad ska jag göra av honom om vi får ut honom, men det, han kan kanske gömma i vårt sus. kanske i till ladan. Mm. Världshusladan. Det är ju lite, ja, jag vet inte. På loftet. Ja, men det städar rummen. Så. Skulle du tro att de inte har ja. Nej, jag vet inte. Kanske har ni inside mm. någonstans som kan hjälpa Har du, hjälpa. du några dyrkar? Ja? Nej. <laughs> Då har du det nu i alla fall. <laughs> Okej. Okay. Mm och två fram får Ja. Är... De <skratt> jag hittar i den här lilla. <skratt> <skratt> Nej, men eh, han är som i, eh, inte, han i pingvinen från Maragaska. Jag inte, hade svårt, alltså, <skratt> Okej. Men eh, jag, jag provar jag smyger. Eh, ja. först, tror jag inte det jag kan inte säga någonting. Fem fjärf, Det dagar på att tigna. Sen så kommer jag försöka mig på det här på hotellet, koncentration. För att du min chans Så du har 50% chans att lyckas 13, jag lyckas Så nu har jag då istället 18 gånger 2 så blir 36 Watch me fail 02 T10 höjning direkt Nu får du hålla krysset 8 Det är liksom inga Jag får kryssa konsentration med va Uh, ja, Hel vi, vi, vi kan säga det. I, i de här relationen och spelet så gör Vi gör det. <skratt> <skratt> ja, jag, jag, jag, jag fick värman. Vi måste kunna det. bli bättre på det också. Yes, vad härligt. Uh, Ja, nu är han ute då. Ja, ja fast, jag tänker det var inte det var ju något som började. Jag har ju glömt att låsa. Nu är det låst. <skratt> <skratt> jag fixar det. Jag det. Jag <skratt> ja, hej! <skratt> <skratt> Hallå. Hallå. Jag får Det här är på lås. Det på lås. lås det jag <skratt> på lås. lås. Det är på Eh, nej men jag Jag försöker ju få hjälpa honom ut och Ja han behöver verkligen Han nej. är helt utmärglad mm. Och, och så tillbaka. Väldigt väldigt medtagen Samma läge ungefär runt här eller? Ja, ja, ja. Vad har ni liksom tänkt att stoppa? <laughs> jag funderar på om jag, skulle, om jag skulle ta och bränna ut honom Och i. Jag får några konstiga vibbar här <laughs> Det är precis som att någon försöker tala med mig Som en sängkammare Jag är svuxen Är det någon som har Nej. Nej Nej, jag hoppas nog jag har listat hon som känner långt och känner att ja, det är där uppe med henne. Ja, ja. har du något att typ uppfista ifrån. Jag kanske kan flyga dit och så kan man. Prop, prop, prop, prop, prop. Nej, då, du ja, du kanske kan flyga över för... oh. Ja, det kan jag ju. Tror jag. Det går inte så fort men jag tror att jag kan bära något. Va? Nej. Nej. Jag kan bära, bära det Där måste jag bära honom över de simmarna. Ja. Men mm. drunknande är det. Vi kan göra så här Bara för uh, Game game game Medan som här fixar detta Så kan ni ju ha skickat en, en uh, Simmare efter tjock. Jag <skrater> det är en <skrater> game tycker jag. Nej, nej, nej. har du ju så gått. Han har ju han är fortfarande. Han är mycket har ju sådana Så går det. Ja. Uh Jaha. Ja. Ja. Ja, vad gör vi? <skrater> Men upp det går man gång Det är, en, ja, ja. de är gång ibland det nästa de förslag det, det är ju inte jättebra, men det är ju ja, det, det är nej, men ett vi får, att vi har att vi, vi kan de, hålla Det koll på. Ja, det är nog det bästa kanske. Vi kan ju inte gärna slänga in dem i hos. Liksom. Nej, min tanke. Jag liksom, men, han ut, kan inte palla på bränna ut i skogen. Med honom, men med han skulle det skulle ju inte klara nej, av det. Nej. det är, men eh slår ut slår en intelligens test. Ja. Ja, är här det här kommer vi gå på. 11:05, Nej, det är ingen risk. Jag har nio ja. så vi vet lite mer av. Jaha. 12:2. Ja, trorande till mig det är, mm. 82, ja. Jag med <laughs> är det en. Ja. Ja, oh, oh, du är klar. 11, mm. Mm. det är ju klart. 11 jag. Ja. Det är smart en matkälla mm. tidigare. Normalt är jag känner någon som är väldigt glad just nu i isen, kammare. <låder> vi bara, jag kommer <låder> vi, Kanske ska du ta oss i din matkällare. Lysen är det, jag är glad att få en del av den här planen. Du <låder> går vi. Du måste kombinera dem där. Oh, jag har, har mat två dagar, så jag rät inte upp allt på en Vatten för det var han ju också. Vi kan ju, ju rädsla så jag lämnar min vattensäk i så, på så Ja, Här ja, får du bara flyga kanske? Nej. Du ser att han, han, han är liksom Han, han är övervägen Jag har mått Tack, ja, tack. Okay. Jag är mm. jävligt tacksam För, För är Jag har också på hur jag kan hallucinerar just nu egentligen Nej, <laughs> Med tanke på Sinbarn <laughs> sin <laughs> <mansionor>. <laughs> han, han är uppväxt i himlen Han är uppväxt som shit <laughs> Känner jag något? Får mm. jag har vikta av honom? Absolut Du, du känner väl massa glädje och tacksamhet Ja, så jobbar poffskramman. Ja. <skrämma> ja, det här är no så. det <skrämma> no oh, hey, no eh, Ja, kan jag få kaffe? Kan man få? En, det kan du, kan du ska ha det här. Jag ska Nej, det. tack, det För mig För min del du det Det är en bra <skrämma> fan, kan jag ja. säga. <skrämma> Va? Jag tar på mig. Okej. Okay. <skrämma> det <är lite> mer. Nej, <skrämma> jag ska ta också. Det nu <skrämma> Så har du talat Chexen Ja. Check. stå på Chex är, på, det ja. så det chex. Chex, är det chex? Nej, det är kex. Chex Chex Säger du tjurken också eller? <laughs> min min, min <laughs> syster säger Chex Och hon skulle prata med Lovisa Och hon säger, vill du ha ett Chex? Ja, <laughs> <laughs> What's he it saying? No, what's it saying? It it's trying to communicate Det är precis som försöker säga något Jag förstår inte uttrycket. Oh, no. Men när ni liksom har stoppat ner Jag i källaren så börjar det ju liksom Dry lite Det är ju ändå mitt i sommar. Ja, då är det dags att bli tillbaka då ja. to, oh, the the cave. Cave. <laughs> to the shop cave To the shop cave Same procedure as last time Ah, ah yes yeah. Ja, samma väg Det här måste någonstans vid Ja, bortom smedjan Ja, ja. ja. Visst ni Ja, flaskorna liksom. Fin Kollar kolla läget i förväg kanske och så där så att det lugna kortan tre ni ni möter liksom ingen. Det väldigt tyst runt. En av de som ni ser, Det är ju att det, det lyser här från Borgmästarresidenset helt enkelt Och, och att det, det är en vakt som, som liksom Patrullerar runt och står här Och kollar in turbon verkar vara Inte någon som är Just nu I alla fall Det ja, tar sig bakom till Västens historie Ja jag upp på loftet som en accept. jag är. Ja. Annexet. Annexet. Lycksviden. Ja, det händer liksom inte sådär mycket mer att veta äh, försvinner på morgonen. Så här på morgonskedjan. Hon har ju morgonsysslorna och gör allt som av alla gästerna. Så det är nu kommit nya gäster här sent i för sådär. Måste ser telefonen och folk det låter ju bra. Men jag... trevlig säkerhet. Jag gjorde ju tydligen rätt så bra i form i huset. fick jag kvar natt. Nej, men jag, när hon går upp så går jag också upp naturligtvis. Så går jag in i tro. Sträckel. Mm. Ja ni, ni vakna upp på morgonen där lite trötta var en vanligt tupp som gal. och. Ja, jag, jag ville det på dagen så jag. Var... Ja. Det är jag jag förväntar tuppen. Ja. I mitt stilla sinne. Och eh, på morgonen så där efter sagt att tuppen har gått, så, så hör, hör ni två att eh, det är någon som kommer godtande ni i stället helt enkelt och, och ställer ner en bräcka. Någon till med lite servis och sånt och, och sen försvinner. Sweet room service. Jaha. <laughs> ja, ja. Och ni ser att det är, det är riktigt bra mat. Alltså det en rejäl portion kladgröt och, och eh, någonting som ni skulle kanske kunna tänka er är julk. Eh, och bröd. Alltså det brödbitar. Jag kan äta va men jag kan. Du kan. Men, Mr. High kanske får du repetition. Det är ju nog inget kött till förposten tyvärr. Det, ja. Men ja. du klarar det ändå. Ja. Ja. En Det är här, ja. serveras, äh, mer I, i matrullen. Mm. Ja, i morgonen, mm. jag, helt mm. enkelt. Och ni förstår helt enkelt att jag där gick bra. Två, det har kommit äh, tre stycken äh, nya då. Sen till går kväll eller på natten här. Så, två stycken äh, kara och en kvinna. Karna ser ut som äh, typiska rednecks helt enkelt. Alltså den stora hatta har de liggande bredvid. Det är lite aimish. Stuk över och som alltså mm. bondarbetar. Helt enkelt grova händer. Skitiga. Reella. Eh, kvinnan är lite. Lite finare helt enkelt. Hon ska inte överklassklädd men ändå liksom inte riktigt medelklassklädd. Vi måste ha smitt emellan. Okay. Och ni? Tugga på? Ja. Mm. Mm. ja jag vill inte gå in dit, vet jag inte, vet jag har ont i någonstans. <laughs> ja, ja, vad är affären? Det de Ja, ja jag, de gjorde det igår, då, naturligtvis. De här, så, nio. går du fram och pratar med dem? Du behöver ja, ja, ja, nästan göra det ja, för att få ja, liksom, ja, några känslor. Ja. Tjänster, okay. så. Mm. ja. Uh, du blir inbjuden till De till, till, uh, här två herrarnas mm. bord bor Och, och, och, och tegligt med lite dambesök Så här och, <går> och, och, Så vi tar lite Vad man någon dricker kaffe <går> <går> lite, lite frukt Och så här Pratar du på helt på Att de två stycken som uh, från en mångårds ja, koloni lite så, längre mm, söderut mm, mm. Inte så mycket längre för så börjar jag förbjudna zonen. Okay. Eh, som är på Genova. Jag säger helt enkelt att de är på väg upp mm. mot Ja, Pyrryt menar jag. Och stanna till här för mm. över natten. Man kan stanna mm. och bara få vila innan man fortsätter. Okay. Så, och eh, du känner ni som även om eh, ni och, mm, mm. och ja du får, får en bra respons mm, mm. Jag har inte fått någon respons För de andra Nej, <laughs> I byn Går det kvinnan också Och sätter dig sen eller? Hon mm. mm. får lite Hon ja, känner du en... direkt När hon kommer var, var, var, var, Varför sitter du här? Ja, ja det är jag som sitter här Behöver inte vara här och du får Stoppning. ingenting. Nej. På det, så tillstår, så det är blankt. Ursäkta, jag går igen. Du ser bara uttryckslöst, titta på dig så tills du har Det det. Ja. Ja. Jag hör ju efter då vad Franken Nihody ni hålla då? Ja, det då gör vi lite igen. Mm. Samlas ni uppe på annexet eller Ja, mm. det kan ju vara jättebra. Ja. Vi kanske. Mm. Kan säger det att vi Vi, vi pratar lite. Ja, vi vi, vi vi kan väl ta lite en tur typ Ja. Och då ett färdigt. Ja. Då då får jag ju reda på det då. Ja. Friton, Nej, riktigt jag Och jag undrar varför. Det ju vi det. Ehm, okej, jag bara vi visste ju av oss. Ja, en väldigt mm. mm. mm. mm. mm. ehm. Och vi är facken. nya här, vi kan gå på upp och han kloga först. Mm. <gör> mm. <gör> jag var fundera på den. Jag bara, mm. Vi har, en, mm. vi har, vi har, vi har <gör> ja, ja, har vi. Mm. Vi har en plan för det. Aha, okay. mm. ja. det är en fantastisk plan, men jag vill inte Jag behöver Han har väl. Åh, Ja. Planen för dagen var väl lanserad fiskmålen. Och flip. Flip, bitta. Så får vi vi tillbaka tillbaka i natt och Och till till uh, Flip. Lever du Flip. Ja, det är bra Har du mat? Flip. Flip. Flip. Flip. Flip. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, vad gör ni? Ja ja, vad nu mm. också bättre det du fick veta igår där från så. Jag vet inte. Något. Eller nej. Jo, mm. <laughs> jo eh, jag talar naturligtvis så ja, Allt som helst. Nej, inte allt. som har Tystnas Nej, jag har fått Ja. Nu kommer nog tillbaka efter ett tag, okay. en vecka ungefär, och förändrade. Vi misstänker fyllt spel. Så någonstans ute i jordemacken här runt omkring, eller vad man nu ska säga, så finns det någonstans där det hände konstiga grejer Ja, där kan jag förhandla med Wolf. Och han får ipp ju veta mer. Jo, fiskmångla. Så han får vi besöka. Mm. Jag han att traska rita ihop? Nej. <laughs> Nej. Nej. Okej, okay, jo, du kan väl Du kan lite på botten. Mm. Jag hänger på. Mm. Bra. skicka människorna. Mm. Vi kommer vid, uh, det vi för att bli så vi Nej. Vi <laughs> är längre ner på. Mm. Försök. Mm. Vad eh, ni går in. Vad gör ni mamma så länge? Jag vill, jag vill. Ja, <laughs> det <en> tanke faktiskt. <laughs> Vi kollar omgivningen här är nere där runt du flyger? Ni har ju en ja. Kan inte du ta en lov och kolla åt. Det är kolla, det enda som inte är på kartan, det är ju med pilen då. 27 år upp så det den upptampad stig upp i skogen helt enkelt bakom så annars så, så finns det ingenting utan för det här utan det är skog och man Ja precis. Okay. Du, du ska ja. ha inte vara på kyrkvården utan du har liksom jag har typ liksom <coughs> och några ska vi ta och ett besök på kyrkvården? lugnt ja. och stillsamt trevligt så här. Där kan väl till och med vi muta dig ut där. What can go wrong? Mm, mm. <laughs> <laughs> It never go wrong. Eh yeah. <laughs> um, inte mm, vi börja med uh, följer ni med allihopa till kyrkogården eller är det Kan ja, vi bättre för? mig? säger en, få en fågel och en groda vi ut gick. Ja. <här> <här> det visst, vi, visst, var var kom kommer att ta kaffe. Ni kan vi går med. Jag kommer och ensam eller grupp så det är... spelar liksom ingen roll. Det i skulle det kunna det är mer misstänkt att vi går in. Och in. <här> ja. Om mitt traskar på olika sätt. Nu är det... Svakt innan fritt. Huset ni nu står framför har en lång trädarörande ut mot vägen. På varannan sitter ett äldre par i vårt gungstol. De vinkar till er och ber er komma in i skuggan och ta ett glas öl med er. Ni ser en öltunna i skuggan mellan dem. Ja, men... Ja, men... Ja, men... Gärna. Ja, trevligt med lite. Folk för det är inte Att Det är som sån tunnan så. Ja, så du det här. Ja, slår ner. vad gör ni här i stan då? Det är det alltså. Nej, vi är ute i köpvarorna Ja. På genomgrej lite först och sen så tänkte vi skulle handla lite också. Vi uppe har min tant gick dit. Ah, Hörde att det hänt massa konstiga grejer. Vi det kan slå du kan slå, slå intelligens gånger fem. Ah, gånger fem? Ja, det är inga slåer på bort som Nej, nej. fem Du märker detta direkt. Att när, när frågan kommer liksom så. Eller att det har hänt märkenhet att de har liksom titta sig lite runt. Ja. Sådär och, och du känner att de är nervösa helt enkelt liksom. <här> Hjärtat hoppade ett extra steg <skratt> Så Vad har Det hänt så mycket här alltså. jo, det, Så vi Knappt ja, förstår det Det är ett liksom det här, folk som har försvunnit och... Ja jag fick höra det På på Världshuset i, i, Igår Det har hänt massa konstiga reger Man blir ju lite oavsett ja. Det det, det inte Vad har du ni som <laughs> äh, Arbetar med Gaxon äh, äh, äh, Jo <laughs> <laughs> äh, Är det några Springer du vill och hämta ah. Jo äh, För äh, ett par dagar sedan Så äh, kom äh, Wolf Krypannes. Här på, på gatan eh, Fram på kvällen Och det var bara vi som var här eh, Han hade blivit på skjuten Och, och Huggen av svärd och knivar Och blödde Ymnigt eh, och, och det han gjorde var Innan han, han dog Han lämnade över en, en låda Samtidigt så kom han ut med En låda i handen mm. och, och, och så sa han att vi ge, ger ge dem till den, De som botar och tar med arbete. De kommer och förstå Men vi är bara fiskhandlare, så jag menar vi, det här övergår för god förstånd. Och men, se men, att så. vi kommer få okay. <laughs> det. Ja, det Okej. Vi har du har du så här och smygundarna bara. Och undan. Den bara mm. ja. Nej men det är naturligtvis. naturligtvis. Ja. Vi kör den mm. jag ska det absolut. Vi ska till ja det men. Mm. När vi ser det direkt. Då ska vi använda den det här fantastiska fyndplanen. Oj! Mm. Jaha. Det Ditt är, är, är fyndplanen. Jajamensan. Vi tar den då. Ja. Mm. Ska ni komma in till mitten? Nu ska vi bara kolla upp hur fyndplanen fungerar. Ja, <skratt> Viktig del i spelet. Betyder. Om man begriper det man har sett. Det är ja, precis. Okej. Okay. Tre tillbaka så ser man en ord. Eftersom det är saker. Då var och... tio. Mm kast. 10 tenniskast och du har så pass hög intelligens så att du räknar bort den första. Fyran du slår, det räknas som inget kast då. Okej. Och det vill komma in mål 10 så. Fyra, nu tar det bort då. Oj, oj. Ingen koppa. Ja. Det är 12. Mm. 3. Där. Ja. Mm. Man kan inte komma åt något ju. Tre! Nu mm. kollar mm. jag inte en. en Fyra. Fyra! Det var inte bra. Det kan en karavle, ja Fyra! Fyra. Bil, bil. Nej, det är inte okej, imorgon. Så. Två! Ja, det kanske går. Ettan nu då. Ett. Mm. Och sen är det ett och till en och då. Ja. Ser vi mål? Tre. tre. Mm. Eh, äh. mm. Sista kastet till ettan då. Nej. <skratt> <skratt> ja, tre. Du du du ser inte egentligen vad det är. Nej, men eh, du är inte helt säker på det utan då ah. med några andra undersökningar kan sökas igen. Mm. Lea. Tio slag också. Har du vad har du intelligens? Tolv. 12. 12. Ja, då har du tio slag. Alla slag räknas. Tre inte bra. Ett, ja det är bra. Ja. Fortsätt med det. Det är långt nu. Nej, ja. ja. Trega, eh, tillbaka. Ja, bli. <laughs> ja det är bra. <laughs> <laughs> ja nu har jag. Nej, ja. Tre. Ja, är... Ett, ett. Två. Mm. Upp igen, här, igen. Tre. tre. Mm. Mm. Har ni koll på det? Fyra. Nej, mm. det är Nu är det bara två saker kvar. Jag behöver tre för att komma till mål. Så... Två. Ja. Nu får jag ett slag till Stå och hitta nu Ja, hon fattar det här Ja Jag inte det här Jag vet inte Har du det här visar för gång också Sveger gå ut med min frid Ja Ja du, du, du, du. Du, du, du. <laughs> det är som Big Bang Theory när Amy fullständigt död på Raiders of the Lost Ark. Man, yes. Han har absolut ingen ingen, ingen mening för hela spiluträkningen. Äh, <laughs> ingen In Jonas. Ingen Jonas. Ingen Jonas. Ingen Jonas. Ingen Jonas. Ingen Jonas. Ingen Okej. Okay. <skratt> jag har <missat> <skratt> <bra>. <skratt> Han har också det. det är ju så. Vi tittar på filmen så här, han, han hittar ju allting så mm. Men, men det, problemet är ju bara det att allting slutar ju med att de öppnar arken och alla dör. Mm. Mm. Och det här hade de ju också gjort om då in John Jonas inte hade låtit med. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> Så det meningslöst. är där inne, liksom, ja... Ja, ja, precis. Ja. Ja. Där är bara att det bara, bara den arken har stått på en, en, uh, ja precis <skratt> och en, en, en ubåt ja, ja. eh, mm. Ni fortsätter helt enkelt samtala med de här och de tycker det är väldigt väldigt trevligt. ja ha har ett flertal men ni ser att de, de tittar hela tiden på dem. så att, det är inte bara till mitt ögonblick. <här> och så fort det går förbi någon så senar han och tystnar lite i samtalet Och liksom håller ner mm. <här> um, Ni går till kyrkogården Följer ni också med? Ja. Mm? Så är det ett kyrkogårds? Ja. då. Ni slår <här> slå ett finnadolda ting. Mm. Ja, det som vi är så bäst på. Ska vi jobba med det här? Hur det kan tänka det det. Nej. Nej. Det är 18 i det. Nej. Är det någon som får slog under dubbelt? Nej. Mm, inga. Mm. not even close, Kadera. <laughs> Vi är där runt på kyrkogården Hå? titta. Det skulle inte vara kyrkogården. Det det var <laughs> så sten i vägen. En den upptrampade genom en tät och mörk skog fram mot kyrkogården. Själva kyrkogården är omgiven av en låg stenmur ett förrådsskyld ligger i norr och, och det är fullkomligt tyst. <skratt> Ni kanske slå att Ja. Det kommer gå ändå. Åh, du är och med och med och med. Oh, 22. Jag har 25. Nej. <skratt> Lyckas med 3. Ett kvart. Båter från äh, bakomna av gravstenen. Äh, ett kiss. Ja, det ska jag också. Eh... Mm. Uh, jag smyger dit mm. Det gör Det alls, jag slår inte sex Lappar <laughs> dit, ja precis. Och du, du fryser ju till När du, när du inser Att du liksom har trampat på en, en skelettdel eller en grej eller whatever. Och du hör att det blir helt knäppt Just igen, det här chattet försvinner Okej liksom. Sen ser ni allihopa Helt enkelt att det är sex stycken Ja Piff och puff Fast det är lite större variant Som försvinner bort Mot, mot förskyddet. Stopp som att Lunch Pum Stor akme Såg ni Ja Jag erkorrade ju Ja De såg smärskiga ut Mm Food har lunch. <laughs> vi, vi följer efter dem. Vi ja, efter, efter dem. Rätt om potatisen. Inte jag. Eh, nej. nej. <laughs> Då kan du slå fina ting till. Mm. För det kommer mm. gå så mycket bättre andra gången. Jag får kvar. 12. Jag lyckas. 87 är inte nära. 63. Nej. <laughs> <laughs> jag lyckas med 6. Gjorde han också? Nej. Nej, inte speciellt men... Getting there. <laughs> eh, du upptäcker mm. ungefär samtidigt som övrigt händer att de här har hoppat upp ovanpå redskapsskjulet och eh, hystar eh, alla <laughs> julaftons Traditionen här Nötter mot dig Det är någon som lyckas träffa dig Rätt i ögat Du tar en poäng i skada Försvinna ifrån Kommer det liksom fler nötter och Ni blir träffade allihopa Det är ingen som liksom tar skada av dig Det var bara du som fick ja. en olycklig kritt I ögat Pidbåge ja, ja, mm. Ursäkta oss vi beundrade Vi stöder Skjuter eller... Nej, jag riktar, riktar mot dem mm. ja, du ser. Vi, på, vi, vi ska inte ta i nötter aj, aj, aj! Det kanske vi tänkte efter igen innan vi kastade mer saker på oss Vad gör ni här? Vi skulle bara besöka kökgården Det är alla som gör Och eh, inte nej. sådana som ni i alla fall Vilken bryr man, jag ska ha gått och vinke Kom på var hit då De gamla De gamla, okej okay. Det är inga sådana konstiga som De har inte sett innan nej. Konstiga morgon. <laughs> Rigbit förresten. Angenämt. Vad mm. äh, är du för Du ser ut som någon groda. Alldeles rätt. Mm. Du är lite svart. Vad sa du? Du är stor för en groda. Äh, ni är lite stora för våra jordekaror. Ni... Alla jordekaror är så stora. Ser du rätt. Rosa och Sira och mamma och pappa är hälsosamma. Okej. Okay. <speak> <struggled formality> Hur <shrugs> många är ni? Ja. En, två, tre. Vi, ah, okej. Okay. Familjen? Ja, nu borde det länge. Aldrig. Okej. Vi vet allt. <ciamo> Utmärkt. <t ties> <håll> Så är av ja. Ja tekniska blocket. Allt tekniskt. Ja. De inte vara väldigt nervösa när de ser en gudhög. Nej, då är det är inte mer nervösa för en gående haj med stora tänder, <håll> <håll> <håll> Med du vad? Men tillbörligt tar vi bok 4. Eh. Eh, att titta på Runt på gravarna så är det liksom verkar det inte ha varit någon begravning alls här på jättelänge eller Nej det verkar vara liksom halvt övergiven det, ja, då och då kan det väl ha liksom hänt att någon ny har kommit hit men det är inte det. att det är nästan aldrig någon som kommer hit. Nej. Nej. Bara en gamla, bara en gamla. Och det är inte och speciellt. Och sedan handen där, där. Ja, vad heter det? Han med den här medaljen runt hälsen. Den konstiga mussen. Han är Lise. Lapolio. Jag tror han heter Gottfried. Kommer ni att prata med honom då? Ja, han var här i många nätter sedan på kvällen och träffade de här med, med, med blåa åka och, och som, den det vi gör en som låt högt. Ja, ah, så säger bang. Ja. Mm. Mm. Uh, det. Äh, mm. mm, intressant. Vad vad vad tre stycken någon av blåa. Ja. Så, så man tre stycken man... och sen boem då ja. han med medalj. Ja, just det. Okej. Okay. Men det var ju bara då De brukar inte vara här ofta Nej. Det var först, första och sista gången du sett dem Ja, så säkert mina mina du smyker ner lite, lite på På, på, på. Husen, hus, hus. Husen där Stora skjulen Skjul. ja. <laughs> ja, precis <laughs> uh, okay. uh, och de här... så Okej Ibland har de lite mat Som man kan låna Ja, just det uh, Men om det inte kommer folk hit Så väldigt ofta Um, är det så att ni skulle kunna Vi skulle kunna låta någon vara här? Skullet ser okej ut så här. Liksom? Ja. Man skulle alltså, kunna. Ja. Det, det är ju inte särskilt stort. Alltså, det är knappt så stort som tukt huset. Du skulle inte riktigt kunna lägga i rak lång. Nej. Nej, okej. Okay. Men om du, du skulle kunna sitta. Ja, då är det inte så bra för att ha honom där Jag tänkte att det var så Det är, det är ju ungefär så stort som marken. Ja, okej, okay. ja, lika illa alltså Ja, vi bara känner Ja, Ja. Då... Jag får en trivshällskap Ja mm. så att det, Om det skulle hända någonting så skulle, kanske vi skulle kunna få någon som äh, Säljer till oss som ja. mm. Mm. Om vi fixar lite äh, Krupp till här Familjen, familjen korre mm. <laughs> uh, hon Familjen Karo blir bra ja. Mm Mm, <trykning> mm. Det låter det jag säger som har ställt dit nu när jag måste rökpasta ut den De kan ju få lite, jag har ju torkad mat Mm Vad äter ni mest? Eh, Vad som helst mm. Ja, frukt Ja, om det finns okay. De stora taggen gula Mm <trykning> så så. Mm och och Finna ett växter kan vi slå på oh oss. Oh, där har vi faktiskt. 10%. Det slår fyra. 01. Du vet, vet precis vad det är för nå. Det, det är importerade tagväxter ifrån eh, kosakrikerna som eh, ibland förs igenom här då. Aha, ja. Det är, är dem. Mm. Gepard. Mm, mm. De heter eh, taggen annars. Alltså. Tackar Lars. Tackar Lars. Tackar Lars. Tackar Lars. Det är Tackar Lars. Tackar Lars. Tackar Lars. Tackar Lars. Tackar Lars. Tackar Okej. Tackar Lars. Tackar Lars. Tackar Lars. Tackar Lars. du Och jag vet inte. Jag är lite såhär, såhär, mat, så mat så. Faith så här lite. Mm, kommer fanten. Ja. Mm. Mm. De håller sig fortfarande väldigt långt från ett år. Så kommer man nog och så hoppar de liksom bakom. Ja, det är Det kan Jag hoppar <skratt> inte att det får hur hungrig jag är. har också det. är inte lätt fått där ute <skratt> <Ja. skratt> och har en muskel av någonstans. Kanske en liten Det är tråkiga olika, faktiskt. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Inte på sant. <laughs> Nej. Eller? Dun dun dun. Syssling. Han <laughs> <laughs> eh, är jättebra. Eh, Okej. Okay. Eh, skulle jag kunna få lämna en sak här? Så mm. kanske jag kanske kan få. Eh, jag kommer att behöva komma tillbaka och hämta den sen när jag behöver den. Aha. Ja men men ni kanske vill ha Och så jag fram den här gipstomten så. Jaha. Kom fram så här sex stycken. Titta på det så. Visst den fick Peta på den så här. Den är jättefin. Det är jättefin fin prydnad. Passar perfekt tycker jag. vad säger tar så två stycken med vad tänker ni ställa den? På hemma i skjulet? Nej, ni bor ju i under Ni Ja, okej. Okay. Men du, du, en håla som går ja. ner. Mm. Kan Jag kan jag bara förlora lite till. Ser <här> du hur du sticker på luddan? Jag tar den, sen vänder jag på den. Jag misstänker att det är hål i den. Ja. Och stoppar in mina dökare. Mm. Och sen tar jag eh, något gräs. gräs eller någonting och så stoppar jag igen där. Ja. Ja, okej, okay. nu har jag lagt en sak här som jag kanske behöver. Så jag kommer tillbaka i så fall och ber jag få tillbaka det. Var är bara det är i ja. Mm. Det. Men den här tomten kommer ni förbehålla. Den är E. Ja. Ah. Men det som är i vill jag kunna hämta om jag behöver. det det blir tacka mot en fart spring. det inte så. vi kommer de vara på väg att ge dem. De att hitta upp. en <laughs> ja. Och Då måste jag hitta något gult och något taggigt och kombinera ihop det så att du kan ge dem en tagananas. <laughs> en och Ja, En gul För inte det en tagananas. Jag kan faktiskt inte vara <laughs> Men om du producerar Ja, okay, okej, okay, jag kan vara lite av Yes Han <Handling>. är <Handling. laughs> Och <går> så lite taggad Har du det? det är ja, <går> Finns det någon <sådant går> guld eller någon guld <går> <går> <går> <går> Jag får inte laga och så Jag kan stå för, för att få veta alla det är så <går> Jag vet ingenting Du är lyckligt att veta Men det vet jag De är gröna Fast du skulle inte Du vet inte vad Rigby har för färg Det är det som man noterar då med oboderna heller. <laughs> liksom det här kommer till <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Så vill <laughs> vi lämna till den här gången. <laughs> jag, jag känner du verkligen en Jag lyckas med det. Var väldigt avgörande. <laughs> ja, ja. <laughs> <jag. laughs> Okej, okay, bra. Ja. Kanon Faktiskt, inte var uh, det var det slog nu. Ja, jag men ba, ba, på ja. återseende Andra familjen kommer. <laughs> ja, på återseende. <laughs> Ja, god förmiddag God midd middag God midd middag God middag Ni som har varit hos Fiskmångland Ja Ni är lite sådär Rätt bra fart i det här övret Tipsigt Ja, ah, <här> <är så> <här> <är så> <här> att ni ska gå på det Vad är det då? Vad är det är det då? är det är Vad Vad Vad då? till tror jag. Mm. Jag tror att ni anländer ungefär samtidigt till ja. familjen. För ni vägen från kökgården går förbi. Det är så att ja. vi samlas. Opa, oh. mm. Mm. Jag kan inte ge er vad konst <laughs> ja. <laughs> ja, jag gör idag. Ni har ju läggat er på plan så blir det en rättslig Vi mm. hittar den här. Okay. en sak. Vad är det? Vad är det A bob. Dem ja, med något? Fick med Om ni vill så får ni gärna slå på fyllplanen oh. Ja, det är det. <skratt> så får annan bara börja. Om hon vill. Nej, hon inte göra. Jag går. Nej, det går inte. Okej, min är mitt huvud. Då är Två. Två. Två. Två. Fyra. <laughs> <här> Okej, okay, då jag, jag, jag, jag, jag, ja, Ett. Ja, vad var det? Ett. Två. Ett. Två. <här> tre. <här> Laj, fyra. Laj. Uh, fyra <här> Så vi inte tar väl så Det är ingenting. Fyra på? Box, 15, right. Ja, är det nu? Tisdag 10 femton 15. Ja, då är du första fyra, han får ta bort jag på det rätt. Ett. Ett. Nej, oh. oh. jag tar bort. Ett. Åh, vet jag. är. Ett. Nej, jag fattar inget. Fattar du jag alltså, det? Jag direkt på oh. det här. Ja. Det är ju en. Jag uh... det <skratt> <skratt> <skratt> Jag menar, det säger jag inte. Det. <skratt> Nej, just det. Jo, det är en. Låda. Det är låda Ja, ah, tack <skratt> Står det <han> här Wolf på <skratt> Gångjärn här på sidan hos Los Eller, jag vet inte alls Vad fick du den, ja, den här tror Fick du något eh, Wolf kom inkrypande Halvt i jäskåren och det dö är nästan dör Och fick de den av honom Så låg den för <skratt> någon annan som lyckades Ja, ja bara han trodde jätteplaket nästan ja. Effektivt Vi andra tog fyror Ja, det är ju en gång. var <laughs> <laughs> bara in när han här liksom upp den här jättebra, en kassaskålsnäckare. Det får inte vara mycket glad för att slå fyllen med skelettkörsnäckare. Ja, ah, min. <my>. Jag <laughs> är ju du är ju sista. <laughs> Tungan ut och bara ger på tåg in direkt. slås med ett gång ett så har du den här 09. Ja. Du, du äger nu denna i, i din, Inom din tunga. Du har liksom... Ja. Inte mitt du kan då den, tror jag skulle inte veta. Nej. Nej. Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Den Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? här? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Och eh, ja. vet vad det är för en ding kanske. För de sa det. Är det, alltså, det. det är något sånt här elektronogängist? Ja. Det får jag så här. <håll> <håll> <håll> ja, nej, men jag ställer tillbaka den så. Men punkt upp min. Nej, nej, nej. <håll> andra ja, han har ställt lite skeptiskt. Ja, han han sa ju även det att den som skulle ta över här efter honom så att säga så att vi hade ja. användning för den. Geirgex jag vet vad som. Precis. Menas. Kanske. Men. Jag tar med mig bort till ja. i, Fråga då. Ska vi flytta Geirgex till skjulet eller ska han vara kvar det Kanske är bättre att han är kvar i källan i alla fall. Mm. Ja, det är beslut för flyttningsmoment. Han är nog inte så stark nog att kunna flytta sig själv. Nej, ja, det är risken är att vi upptäcker när vi flyttar honom. Mm -hmm. ja vi skulle nog inte bli... om vi börja osahett så skulle vi kunna tänka... Ge, men då blir det alerta nu, så vi är lite smyga på det området. Nej. Nej. Vi kan vänta några dagar i alla fall tills han kan gå själv. Frågan är om vi skulle göra så att vi eh, lämnar stan några dagar. Har han, för, han har det förra för några dagar i alla fall? Ja, två. Ja. Så vi liksom ja, låter, låter, låter, låter, låter området kolla eh, ner sig lite. Ja, är inte får vi är på någon stor aktivitet i. Nej, det är ju ingen direkt som reagerat. För för man ser... lika... Antingen får de inte bra koll på honom eller så blir inte mitt erkännande med ett halvår. Nej. Mm. Jag tror snarare att de kanske inte kollar varje dag. Helt mm. enkelt. Han fick sporadiskt fickan vatten och bröd. Ja. Köp det är det Massa. Så vi, det det vi, vi kanske har det lugnt Några dagar så, där, så att Om inte vi gör något större åtbörd heller Så kanske det inte är uppenbart att det är vi som har gett det Det vore du mer misstänkt att försvinna ja, Jag tänkte stå med ja. i polis, är en i polisterhållet mm. Det Eller som en lysande dag <går> <här> Kan vi få tända lite eld Allt är bättre för kan vet vi knacka inte. på och se ja. mm. Nej, det var folk var aldrig. Men <laughs> var dogast. Ja, det verkar som har elit. Nej, det, det så. Han var, Nedräft, han, var, var. han var både skjuten. Knivor. Ja, han. han var selma, va? alldeles eldmördad. Alldeles eldmördad. Aldeles eldmördad. Jag skapade knä. Det är också. Det, var dålig då. det var droppen Vad Snälla, släng inte fingrar på golvet Tänk på dem så trycker hem Så du kan Ja. Jag inte men alltså, skriddaren, vinhandlaren. Och... Men frågan är det, är, det är ju ingen hittills som vet vad vi gör här. Vad gör vi här egentligen? Vad har vi, vi för, för avsikt <laughs> att vad sa han? <hazard> Olycksfödd <kasa. hazard> Nej, men alltså, har vi någon bra så här. Ska vi försöka liksom. Äh... Ska vi hitta på nu varför vi har kommit <hazard> Ja, det är bättre nu <hazard> än aldrig. Ja, Och, jag mena, det om, om det är så att vi börjar Vad har det. vi sagt till alla? Vad har han sagt till sänkekamraten till exempel? <skratt> Mycket har vi mest för. <skratt> <Du har> Då <skratt> är det om det skulle det. vara så att var han prata själv med jag ordentligt. inte Nej, men om det skulle vara så att vi blir Kring amigo då. Skrider Det är en just såklart. nej, Eller bara Lego Connecta, för finns inget att göra här. Ja, kan jag fråga Nej, det är ju ganska svimbart Beröstade mm. Ni har ju rustningar på er Och ni har ju vapen på er så att... Men de skulle ju prata med Gaxu och, med kassarskaps... ja, och, och tala om föran att Wolf är ju död då mm, ja. Det. Och men, den här att vi fick en sån krassskopsknäcka. Men Men vi vågar inte. Vågar vi ner till honom redan nu då? Nej, det gör Nej, det. man inte. Men ju ta med 90 typ byte där runt ett två ja. eller någonting sånt där. Kan jag avlyda honom nu? Var bränna här igen. vi jag ändå inte. Och skulle handla. Med. Ja, vår spacing. <laughs> <ganz basic>. <laughs> Polisen, borgmästaren, whatever Allting funkar tror jag Vi kan räcka på polis och fråga om du har uppdrag åt Ja men jag får ju fånga faktiskt we're on it Vad betalar ni Då tar vi väl lönningen då Sen flyttar vi om igen Ja Det är lurigt We're set for life Eller är på mystik It's a glitch Ja. Det ska ja. <laughs> kanske också protestera Ja. Det är Fantastiskt ja. bra. Nej, men jag vill inte Jag vill vi lämna in mig själv här. Skrödan? Ja, han har inte varit post nummer 14. Ja. Yes, du går ditåt eller någon som följer med. Fanns det någon fanns det typ någon handelsstation eller någonting eller något? Nej, det så så det är där, där liksom, ja. man man kan köpa lite mat. Mm. Helt enkelt det är, det är mer som liksom en rastställe, okay. Och sen så finns det små förnödenheter av vin och fisk. Ja. Men, det, men det kan passera genom karavaner eller flodbåtar eller ja. så och då ska vi hålla utskift efter de här gula frukterna då. Tägarnas. Tägarnas. Tägarnas. Tägarnas. till är gammaldömet Ja, häng där du. Nu ser man oh, något, något uh. till Bertta. <sniffs> Uh, <skratt> jag har ju <skratt> hela 2 kronor och 80 <skratt> Jag kommer att lomma runt Lite och på. se allmänt rastlös ut Och ja. fråga lite så här Inget jobb, någonting, någonstans mm. Allt, alla allt alla Ja i på. princip mm. Vad som helst Får jag. Finns det inget jobb så. Vad gör jag? Lägger? Så <skratt> Tycker du kan bemärka skadan? Tack så mycket. Känner efter hur det känns? Eller börjar skjuta folk på många? <skratt> <I skratt> <skratt> det borde få igång grejen. <skratt> det är säkert <skratt> två. Det var ingen men. <skratt> vi är alla gjorda. Och så delar vi lite. <skratt> ja. Jag tror att jag tillbigade dem med att rekommendera eh, runt omedelbart om något utanför vin. Så bara göra cirka, cirka, cirka en cirkulär navigering runt vin utanför. Så. Yes. <skratt> oh, har det göra. Det är lite väl många att skräddar nu. Ju. Tre. Ja. Mm. <skratt> <skratt> ja, nej men jag får inte skrädda än jag bara. Mm. Äh, inga stora konstigheter när jag mot skräddan, är helt enkelt förbi den övergivna bongården och, och juveleraren och de sitter fortfarande och vinka mm. och dricker mm. ur fortfarande. Eh, bongården här. Eh. Järvatt, det var mycket trevligt. Jag, ja, mm. ja. ja, jag fick Ja ja Jag fick. Eh, ni ser att det är lite rörelse där. Mm. Eh, när ni kom fram till skärdan så är det stängt. Förfallet. Taket är gärna avsatt. Mm. Mm inget underhåll har gjorts de senaste månaderna. Senaste vintern i alla fall. Nej. Jag, är... jag, är... jag pipar över till dem lite motgård och där. Trevliga. Ja. Alltså, då följer vi väl med dig då. Ja. Mm. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå. hallå, hallå! Vad trevligt att ni var här igen. Just <laughs> ja just det. Ja det. Så <laughs> jag där det. Det är ju stället det till utåt här igen. Följer ni med också, eller vi kan nej, nej, jag tittar ju in i, Du tittar in. Ja, ja, ja jag, jag följer med. Ni följer med över det. Alltså. Du ja. tittar in. Ja. Eh, det är som över allt annat alltså det är plundrat, men här är mer förfallet. Mm. än på de här ställena. Här kan okej. I take a check anyway. Ja. Jag skräddade den här hur, hur länge jag har han varit borta. Då? Ja, det? han har varit eh, borta i ett, eh, något år kanske. Oj, ett par år sedan. Mm. Men, men eh, han var ju en, en, en, en sån, sån där konstnär så att det gjorde inte så mycket konst. Vad menar du med det? Konstnär. Ja, du vet den. Som, som de. Den är notant. Aha. Just. Ugh. <laughs> We <laughs> <laughs> <laughs> are We <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ja, ni är säger tack så mycket då för den lilla pastunden. Mm. Hej mm. mm. mm, då. Hej då. Hej Jag söker ju med dig. Ja. Jag försöker ju viga nu det kolla mufflar av. Mig. Finna till. Eh, se om jag hittar någonting utav. Eh, lyckat. Ja. Du, eh, hittar Du ni vänta. Nej. Eh, vänta, du har har du kryssat? Va? Har du kryssat? Ja, ja hittar ju inget så? Ja, du får kryssa du... Få, jag vet inte äh, kanske... vad det är väldigt Det Jag är väldigt liberanskt fast du inte går över tull Precis En sånna tull kostar det För varje gång över, eller? Ja, men för alla som passerar vet. Är inte det som att man går förbi istället? och sparkar på knät? Två ja, ja. Det var ju, ju ställaren Ja du det vet, det är, du vet ja. ja, det är det är skrädars mm. hus eller skjul. Ja, jag vet. Det det är, är, är skrädars hus och såna där något skjul uthus liknande. I have chick. Nätyp. Mm. Och mm. mm. undan utanför mm. byn eh egentligen inte så mycket alltså här uppe är det en skog. Då köpgården Den när det var, 27 år, den där, den jag var innan. Eh, inte så mycket. Ja knappt några ens, djurstiger som finns i skogen som kommer det ut lite, lite öppnare, för det är sinan vägen då. Vägen försvinner mm. lite vindlande bort upp och ner så här. Eh, ser ut som att det blir lite öppnare längre fram där. Och sen floden som du simmar över och eh, snart det kommer lite lättare skog på den här sidan som fortsätter i vägen när ni kom in. Ni kom in här från det. Mm. Eh, en väg som fortsätter... Var det här vi skulle ha bort det från eller Ja, de var ja, de... Det... det. Det är fint. en anledning det. Det tycker vi inte var en anledning. Är det mur här bakom? Är det mur här bakom i skog? Eller? Ja, det, det är öppet ut. Det är sån där har något fält. Det är typiska bondgårdar. Här helt enkelt. Okej. Okay. Ska jag bara se vad väg A leder mot. Väg A leder ingenstans. In. Jo, den går mot Pirit. Den väg A, helt enkelt. Ni kom egentligen in här, men äh, ni kom in där. Den är, ni fick en spannord. Så vi släppte den då tur. Mm. <laughs> ja. Vi ser att ja. du har parkerat från ögonen upp på småvitt. En lång jaggastå. Ja, vem såg den ut problem Nej, det gjorde jag inte. <laughs> Nu ser jag inan mm, det, det är väldigt tysta då. fråga, hur vet man hur mycket pengar man har? Det står på kronor och öron. Nej, det gör vi inte. Då kan du ut av alla dina pengar. Har jag? Nej, du sätter ut, utrustning till att börja med Okej. Okay. Hade säkert på Ja, det vet jag inte. Vad hade du för yrke? Skogsman. Då hade du nog inte särskilt mycket pengar att börja med. Nej, jag tror inte det. Jag är har pengar. Jag har inga, dig? Nej, jag har inga pengar. skogsman är 3T-säck är Men eh, som ja, och det går på Nästan. Det eh, Det eh, kan jag inte. som är 25 miljoner. Sobtoner. har 20 miljoner. Nej, precis. effekter. Ja, det har jag ju tänkt göra om han då. Ja. Plötsligt försvinner ja. du. Är du bara fortsätter runt mm. eller jo, vill du liksom ja, stanna och helt titta Hela Jag äh, kanske, kanske liksom titta lite dit och påpasse er för dig. Slå en fina dollar ting. Mm. 61, nej. Nej, du, du ser ju egentligen ingenting mer än att det är liksom folk som rör sig. <coughs> Inte många människor, men är ett par människor här, ett par människor är helt enkelt. så. de ser goda ut. Och ja. Du och det är, det är ingen uppståndelse av någonting sånt här heller? Nej. Du ser på baksidan av polishuset ut längs vägen så ser du liksom ingenting. Alltså du ser de i, i tullhuset här, helt enkelt. Är det polisen som är man och Nej, utan det är två tullvakter, helt enkelt. Vem är Astrid då? Nej, på en måt. På eget bevå. Ja, bara slå upp det. Är det staten eller Peter, hand? Så han? Bara nästan på en cash på det. Nej, mest gör jag bara med att hålla en teknisk... Ska vi hända upp någon så kan du börja med annan. Rivet, du går runt lite och frågar dig Var börjar du får någonstans helt enkelt? jag går igenom... Man säger där det finns affärer. Det var ju och smeden verkar vara allmänt jag. Men jag, jag tänker mig egentligen bara mest för att gå runt. För att på mm. något sätt är att jag är intresserad av jobb. Och inte bara här för att dra runt. Då har du finna dollar till. Finn. Äh, jag har. Ja. Jag har 18. Ja. Äh, om ni inte hade kryssat så kan vi kryssa. Äh, det, det, det du märker är ju eftersom du pratade gjorde jordekarren innan ja. att du ser en polispatrull mm. klädd i blått blå mm. kappor okay. ja. och de har ju flintlås mm. vapen och okay. rustningar under Ja, okay. man ser att det är poliser mm. men det, förutom de reaktionerna som ni har fått innan så är det alltså det är väldigt dåligt med jobb vi ja. liksom, verkar liksom vilja ge dig ett jobb direkt på sekunden i alla fall mm. Ah, okej, okay. äh, jag antyder lite sådär Att okej, okay, det kan inte finnas något Så blir nog inte långvarig här Och mina kamrater är nog inte heller mm. och och de sådär. antyder tillbaka Att äh, det mm. var nog bra ifall du förstår härifrån för att du inte är inte människa ah, okay. Och det finns ingen <här> man, en plats för sådana som du har. Nej, <här> Nej ah, ja, Det är mest bara för att etablera mm. att Försöka etablera lite anledning till varför vi är här Och sen så mm. nej, det är det jätteintressant Bra. Hur många är det patrull på två poliser? Ja, det är det två inte. poliser som går runt helt enkelt. Och de, det de är de enda jag ser under dagen, eller? Jag ser dem på flera ställen sen, eller? Ja, du simmar över här också. Du är på andra sidan. Ja, ja, då du då får lite litet. sura blickar från turvaktorna kan jag med välja också. Ja, fast jag håller mig nog lite på... Går ja. i Nej, jag simmar precis jämte. Ja. Jag kan se det ju att borgmästaren, där har du... En vakt Alltså mm. det är ingen speciell uniform Utan det är som mm. helt enkelt Och, och bösa. Hon mm. står och traskar ungefär som det var på natten och Tullvakterna det är två stycken De, de sitter bara inne Och ser ut att vara där, Mest uttråkade människor mm. eh, Polispatrollen är två stycken De går liksom runt ja. Nå, Det är ett tråkigt lov Och du ser att det sitter en poliskvar In i polisstationen Och ja har tråkigt ungefär Det fanns så ställe med massa barn va Här uppe När jag är trött på allting så går jag För att se vad de håller på med Ja du det är full Full kalabalik alltså Då går jag dit och leker lite med barnen De är jätteglada för att du kommer dit Man ställer ställa sig och kasta glåbord på Nej nej nej Fy det Nej sa jag har varit Det var en liten Ja Utmanar på att hoppa längst och lite sån saker. Ja, de är ju 16 barn i allt från 2 till 18 år. Mm, yes. Du hoppar längden allihop. Ja, visst. Ska du slå för morgon också? Den är... I så fall nog får du slå för hoppa. Och sen så är det ju... Hoppa en 10 meter varje gång. Man får dra ifrån eller lägga till upp till 3 meter. Så att... Nej, ja... Förutom det vanliga hoppet då... Så att, eh, jag kan väl slå för hoppa ja. Jag slår slå 74. Jag lyckas inte vidare bra. Vad? Vad? Du blir krossad absolut du får ett ben eller ligga någonstans och avlivas. Ja, precis. För jaxen. Gott det Yay! Vi mm. <skrattat> så trevligt ja. Nej, men jag är där och lackar runt och äh, roar mig i racingdeltagare så fort här genom att hitta avskrädet Och sen fånga i med tungan Och ja. mm. <skratt> sen försöker barnen göra samma <skratt> Lyckas minna bra ja. Bara minstingen som lyckas Fånga en dygndag istället Så <skratt> <skratt> De, de är, alltså, verkar vara väldigt eh, Glada för att du är här Särskilt då föräldrarna eh, Larsen och Doris Ja och det blir ju inbjuden på, på mat också inte på dagen och studdningar va. Enklast möjliga mm. Och snutna unga som sitter liksom överallt Med var liten skola och bara uttrycker i sig så det finns inte bord för alla. Nej. Yes. Ehm um, <coughs> där gänget. Ja, och går till box. Ja, jag undrar äh, inte jag kastar <skratt> blåbordet på sig. Men det Jag studerar tulltjänstemän och ser vad de har för bevärkning och några rustningar. Mm. De har helt klart någon slags läderrustning på sig. Och eh, flintlåspistolar. Två stycken pipor. De verkar ha jättetråkiga. <laughs> Det bästa att ligga upp i ett tag Det en mattanfall När ni står där så kommer polisen Passerar ju framför Hur ser de ut? De har blåraka blå God dag <skratt> Hallå <skratt> <Man är med. skratt> Jag bara nickar lite Puh <skratt> Jag bara titta på dig och, och... knappt på dig. Du har haft Eller är det mitt? Ja. Är det mitt på och så går den vidare. På. Då de betalar inte tur. De betalar inget. Fan! Mm. Icke betala. mm, de icke-bosatta i får betala. Det har det sedan tidigare. Jaha, men vi tar över upp. Eller kan vi... Och så stött det Vi bor i 18 ja. det tog, vi är här Vi bor i menier i livet. Ja, ja polisen går, går in till uh, Polisen ja, det, var också, var. Till exempel. Mm. Ja, det var det mm. Ja, just det Står ni kvar till ett tal? Ja, ja en liten stund mm. ja. Det händer inte så mycket Alltså, alltså, det var orta som kom i... Nej, inte skjuts. Det var väldigt fruktansvärt att gå runt Alltså där runt det stora det stora händer är ju egentligen på, på åkrarna som ligger runt dem Alltså det är bo, det ju som ligger mm. Det brukar som en sån egentligen Lika väl. Väldigt... Från, från skogen kan du liksom höra att äh, det sågas äh, ibland. Nej! Det är liksom inga stora. Nej. Stora sken i denna by. Nej. De verkar mestadels leva liksom för att det passerar genom äh, de här karavanerna som de kan ta tull av. Och äh, att värdshuset då lever och får <kör> mm. Ja, ni börjar bli lite hungriga så... ja. ja Jag återvänder sen när jag är ja. färdig ja. Mm. Men, Jag kommer ja. lite senare på eftermiddagen Nästa mm. plån har vi prata med Han Gax Men och menar Gary Gagax Ja Får ja. <skratt> <skratt> ni avvakta helt enkelt framför fällningen mm. Ja, jag går ja. vidare en stund Du kommer och När du kommer tillbaka så, så äh, Finns det en, en bricka Med lite mat I en exit lite lite hjurtumstyrning och tror jag helt enkelt Inget shit. man lite. Någon Kan ni hålla spår av Kan inte hålla spår av. Bra. Ingen ord när det djur. spår av protein. Näring. Nej. jag vet inte vad alla sen fick äster. Nej. jag om en extra bit kött. Ja, så. Med Absolut, med 20, euro. 20 euro kostar det. Då mm. får du extra. Och så är det som att jag på med det. Mm. Slå in du kan få lite paket om du vill ha det så Jag, jag, jag frågar om du kan få lite extra flyg, in eller så. Det <laughs> eh, bara hålla på med Får jag inte det så tar jag fram en på så häll i ja. ja, du får hälla i det själv. <laughs> och se att de jag tittar väldigt konstigt på att särskilt de här tre stycken andra gästerna. Vill som... ni? <laughs> nej, nej, nej. Som... Men, nej, nej. Ja, Man får väl nicka lite vink på damen då. Ja. Hon eh, ser väldigt likhetig ut. Mm, precis. Hur ja. ja, ja. Det blir kväll. Det blir mörkt. Mm. Ska Vi går upp i rummet och kommer sen. Vi gör vad vi ska göra. Action. Mm -hmm. ja, Det är vårt klubbhus nu nästan. Mm. Ja. <laughs> Jag tycker vi kör samma upplägg, formation, skit runt över vattnet och till land. <laughs> Hur många ska vi vara som går? Men ja, innan ni börjar prata så tar jag en lover runt att jobba precis så att det inte är några runt omkring och försöker ge tjuvlyssna eller någonting på oss och spara på oss. Du kan slå en oavsett oh, eller en finna till ah. oh, alltså, jag missade efter 20 i 22 år. Oavsett om jag missade innan timmen Ja, Vad sa du? Lyssna eller finna några timmar. Vi får välja alltså. Men mm. det är nästan lika illa. Eh, då tar vi på en Lyssna i så fall för 25%, så att jag är 25. 32 nej. Mm. Mm. Mm. Det, det verkar vara jättelungt här Så alltså, du, du hör eh, De här bimuggarna Och mm. det här sedvanliga survet. Ja Du eh, ser anexet du var där Alltså det var en byggnad av vid Ja, precis ja. Det, det, det. Okay. det är det första man ser när man kommer in Vägen mot väshuset Det är ju som stallet helt enkelt mm. Sådana, upp på och Jag vill också lyssna mm. Om alltså, det är misställd så blir jag också mm. All, ja, det det. Mm. ja ni, ni hör liksom inget konstigt. Ni hör hör liksom några ordringar kanske. Det är det. Ja. Och ni kommer tillbaka. Ni har utsamlat helt enkelt. Yes Det är lugnt verkar inte vara någon här mm. Mm. Hur vill ja, vi det. göra då? Eh. Vilken ska gå över? Det där smyga tycker jag är överreklamerad Nu tycker jag <laughs> Jag, jag tycker kan jag, inte det. Jag tycker det är rätt väsentligt <laughs> mm, Jag kan inte det eh, Smyga sådär jag, jag, är är jag är rätt tydlig på det mm. Jag hoppar på inget sätt så du kan gå över själv egentligen det mm. ja, Jag kan smyga jag kanske smyger oss sig men flyger jag inte för att jag tänker. Ja, vi behöver inte vara, inte vara vi behöver inte vara alla men det känns ju kanske roligt i alla fall då Men äh, jag kan se vad vinkel jag också. kan tänka mig att vara släpande att jag går en liten stund efter. Mm. Och höjdet. Ja, lite så här mm. smyge efter helt enkelt så att vi inte jag förföljer er så att säga så att ses att det inte är någon som förföljer er. Mm. Ja. Man kan följa dig då. Ja, det märker vi Det jag Han går bakom Jag har ju visslad lagt Jag kan smyga det jag ser Jag kan inte simma heller så Jag följer väl med dig Eftersom jag också studerar Och sen har lite infrasyn där mm. yes. Ni får med er kött ja, det. Med lite speck och grej Ja, till just det till honom ja. Ja, just det håll nog samma. Vilken är ni som går nu och vilken stannar? Mm. Jag stannar. Jag stannar också. Mm. Vi, vi tre går inte på och går och går och går med Revit. Behind. Behind, det är släpande. Mm. Det, mm. Men nu, ska vi inte gå in då? <laughs> ska mena, det ska ju finnas en sån här samkväme på kvällen med ifall man får någon bas eller någonting i... ny. ja. Jo, det är ju en socialisering Ja, det ska så fint. Tända eld, precis ja. Ja. <laughs> I el Äntligen för det en, för en chans <tryck> att hända en eld Det är, är liksom inga stora konstigheter Utan att ni, ni tar er in i huset Och vad ni vet så har ni inte blivit upptäckta Ja mm. Mm. Och ner till Gaxi Ja Ja, jag följer inte med. Nej, jag, du står jag, jag, jag också. Också. i någon buske, någonstans. Vad mm. har du, lyssna. ja, det är 25. Mm. du lyssnar? Jag har 25. Finnar det ting här, du ja, mm. står 18? Jag har 18. Jag har också utanför. Du också utanför ja. lyssna. Ja, jag lyssnar. Mm. Äh, 26. Finnar det ting här? 5. Mm. Mm. Ja, då är det visst att vi som ska in då. Med, med ja. mm. köttbitt. <skratt> ni kommer ner dit och ni ser att han har liksom somnat till helt enkelt. Och mesta av maten är uppätet och vattensäcken är nästan tom. Det, det luktar lite av urin här nere. <skratt> mm. Visst, liksom... tänkte jag. En hink kanske Han skulle ha. En här. Ja, det här är böcker. <skratt> Massa böcker. Mm. Jaha, eh, Wikipedia. Jag, oh, jag ser att han, han har lite mer färg i ansiktet än vad han hade förra gången. Jag bara hy hysta fram oh, han liksom, Tänker vi börja där. Devours it. Vissa mm. ja. ser det där. Uh, Mr. Wolf. Eller Wolf. Uh, är död. Ah, är han, död? Mm. han kom krypande på vägen och och huggen och Vad i tillfrån? Från det ja, Från den förbjudna zonerna alltså Ja just det wow. Och han hade med sig en låda Som han lämnade över till fiskmålen och sa att den här, De som för, kommer efter mig Kommer att förstå någonting sånt så. Vad var det för låda då? Det var en sån här kassaskåpsbrytare Okej okay. Inget som säger något där kassaskop. Jag känner Ja, i och för sig. Jag, jag vet ju, juveleraren måste ju säkert ha ett kassaskåp. Och sen vet jag att eh, Världshusvärlden här har, har ett kassaskåp. Och sen tror jag att borgmästaren har ett stort kassaskåp också. Ja, är fast jag. Jag ser ju. <laughs> jag ser ju. Men det, det det är de som som jag skulle kunna tänka mig mm ha -hmm. ett mm -hmm. useless piece of mm -hmm. shit. <laughs> skulle tänka det varför han skulle behöva komma in i något av de teleskopen? Jag antagligen att han misstänkte någonting. jag har ju hänt mycket, mycket konstigheter här har jag förstått. Ja, nej men Jag har inga övriga frågor så. Men, men, men om, om jag skulle gissa så, så är det ju alltså borgmästarens kassaskåp i sådana fall. Har du träffat borgmästaren? Jag har sett honom. Han är alltid i sällskap hos sin fru och minst en av vakterna. Han är Nej. väldigt svår att få, få liksom grepp. <kör> Sa polisen någonting när de har färdig med att du var misstänkt för någonting? Inte mycket. Han var väldigt, väldigt känslokalla. Mm. Nej, jag vet inte. Jag mer vad och sjuka går du? Nej. Han ni som tuggar och tuggar och tuggar mm. och tar lite och dricker. Ni ni inte mer vatten med. Jag kan hämta. Han mm. får väl min. Jag har full vattensexskruven till på. Ja, men <här> du får tillbaka din. Nej, jag är inte så mm. Mm. Ja, jag kommer inte på något mer heller. Du har en dörr som öppnas. Kargon. Jaha. I det här huset? Nej, i, mot, mot polisen till. Helt enkelt. Tror jag att det kom, är från polishuset ja. eller här? Ja, från polishuset. Okej. Okej. Och du hör någon som, som stänger dörren dörr. Och som så hör du två uppsättningar i som, eh, som kommer. Ta och stanna till lite och ha ett lågt samtal och sen börja komma närmare det här hålet. Du har ingenting. Så. Nej, mm. Jag fick jag mina vårtlåd. Du kan slå ja, en T till jag och få <snabbt> göra det snabb. Sweet. snabbt. Sweet! Ett. Aj, ja. Då <snabbt> <snabbt> <snabbt> <snabbt> har jag även ett frys redan. Men jag säger till övrigt att. Äh, det, kommer någon från polishuset? Det är ett Ska vi ha hjälp Maybe bad I like how you think <laughs> <laughs> uh, Nästan såhär så att du ska slå en mental stöka För att inte gå med att Genarna tar över <laughs> <laughs> Jag har två stycken i alla fall. Två stycken, ja. De. Liksom. Flaska. Ja, Vad är, är vi? Vi är ju liksom misstag. Ja. Jag vet inte vad ni har gömt ja. Jag har ju tänkt hitta någon typ, någon, något buskagel, någonting att Men det ja, kanske inte finns. Buskagel. Nej, det finns det inte. Egentligen. Nej. Jag vill ju. Jag vill höra att, vi, att vi gör masstipp typ här. Ja att Precis vid ingången har jag det. På sin sida kanske. Ja. Mm. Ja. Vad har ni? I Gör man sig i 65? Hemma. Du slår det eller? Nej, jag slår det. Okej, okay. jag har 79. Ja, jag har kniven redo. Jag har den här, jag har en tänden. Ställer sig precis här utanför. Vi ska här. hem här. Han är inte här. Jag skulle vilja att Sen fortsätter. Gå sakta här. Jag kommer att vara gott tycker De går upp det oh. Ser jag, märker du det eller? Ja, vi ser dem. Ja, det är, ja, de är precis. Du, du är helt klar cool ja, på det. hela tiden. Med, inga problem. Okej, okay, men. Uh vill gör nå tecken till mig eller ja, ja, ja, ja vi kan förresta dem. så. Ja. Mm. Ah, jag då smyger vi längs sten nu stenmuren där mm. kan mm. slå smyga. Men ja. uh. 55 jag lyckas, Martin lyckas. Eh, ja. jag. kan säga jag har inte lyckats alls. Ja. Ja. Mm. Ni ser att ni tittar upp så det är till morgon nu så ni ser ju att de, de går liksom fram till dörren och, och kollar bankerna och, ja. och, och kollar liksom ja. så att um, Yes, för <kling> tillreglade och liksom mm. att skylten har matt mm. yes. Och detta är så alltså mitt i natten. Yes. Ja. Men de, de, de gör ju då inte in här, alltså. Nej. Nej. sen när De tar en låg bakom huset. Och sen så efter ett litet tag så kommer de ut igen. Så. Det är ungefär nu när ni, Vi ni är liksom färdiga mm. med Jaxi Eller har ni fler frågor? Nej, ja. Nej Ni kan slå oss och mm. lyssna När ni frågar ut i går Ni är åtta <skratt> Nej, Nej. Nej. Men Ni är väl lite tysta och misstänker jag, liksom, som... ja. ja, det är ju att det Jag tittar var... på Gordon Vi mm. gillar ju att smyga mm. Mm. Eh, Ni kan slå Hahahaha <skratt> smyga. <laughs> ja precis sittas jag slummit ett ja vi är läsa ja Jag ja ja ja jag har <laughs> jag ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Polisen kommer ju ut bakom huset helt ja. Vi, vi har nog redan samma. bestämt oss innan dess ja. att de ska gå en för tidig död till mötes. Okej. Okay. Vad vad är Bakom huset. Bakom huset. <laughs> de ja, Ni ja, de är där. När de är ah, men... där. När de och är där. När de är där. När de är där. När de och där. <laughs> Man måste oh. <laughs> ja. Ja. Jag har i alla fall utmyggande nu så att ni, vi kan, <laughs> kan hjälpa till. Grisley <laughs> äh, och Hans, äh, ni är här vid huvudet. Ja, helt enkelt. Ja, oh, det är ju bara så ni. Karen och Rivet är här och ni har, you have the drop helt enkelt. Vi flyttar. Ni kommer få en siddragning <skratt> utan att de gör någonting Åter okay. Och därefter så går vi liksom över till The Usual. Okay. Jag ritar bara upp hörnan på huset. Ja. Jag tänker försöka grappa den ena. Yes. Armar och. Runt armar och hals. Ska vi på mina siddkonster inte. Mm, måste du bli va Det var ju mm. mm. Ja, Det var ju väldigt, väldigt positivt faktiskt Jag sa att det är lite armar bara ja, ja. Ja. Så... Och utrustning av tärer Det <en> ja. <laughs> gjorde så mycket jag kunde <laughs> Du vill helt enkelt ta och grappla Ja Och två armar så varandra, va? Ja jag tycker att jag tar två Två armar om hand armar och två armar om hans hals <laughs> Armar om hans hals så Ja oh. <laughs> det är helt enkelt att stå på en jag tycker upp på långt annat du kan ju slå liksom. Äh, ettan här den tvåan äh, den som kommer först säger vi jag att när han passerar för natten, har att jag tar honom mm. bakifrån ja lite nära den här så viskar <går> på That's that's that's right. Jag tycker de ska få moraliskt. Kommer det jävla gälla <laughs> 6? Ah, 69. Av 65 var det. Ja. Men du var ju äh, jävla massa av attacker. Okej. Okay. Uh, det finns några uh, enar. Vi... Men... <laughs> två, två par händer. Okay. Uh, två enarsvapen så har du ju två anfall eller två parader. Eller ett anfall och en parader. Då är fyra. Alltså, det är 90 på det andra, det är lysande Ja, det var ja, två greppattacker har vi i alla fall ja, det, men det har misslyckats på Vad gör du med det? Jag kommer att försöka att sköpa halsen på en Ja, vi hoppar liksom fram så såhär Hallå! Tjoflöjt, jag har 45 idag Så det här kommer att bli att gå 11, 11. Mm. Bra, slå skåra Mm Sju. Ja. Yes. Oh, Stridsrond helt enkelt. Mm. Då slår ni en T6 här för mig. Det är initiativet, ja. ja. ja. Ska vi göra det här, eller? Ja. det brukar ja. gå bra. Sex. Oh. Det hamnar inte <laughs> <laughs> Det är bara för vi har tom okay, Vi får börja utföra handlingar helt enkelt Vi Okej, okay, vad är du Jag försöker gärna hon en gång till Sen annars börjar vi spå här slå nej uh, uh, men hallå Och 68 <laughs> <laughs> Jag kan inte så under 60 någonting 68 och <laughs> fyra slag oh, Gud han... Ja, jag ska honom igen. <går> <går> Oj, som alltså <hade> 96. <går> <går> Slå på femmetallerna. <går> ja, det är normalt. De. <går> jo, ja, ja. Det går bra. Tärningen har fått fantastiskt båne Det är fantastiskt fantastiskt bra, en fantastisk plan. Jag kunde Du förlorar balansen. Du har eh <går> 10 på nästa anfallsslag. Minus 10% procent. Nej, du har 10% procent. Ja, jag har en planass Ja, ja, planas. Pju, ja. Är det är väl ah, det, det du den på rätt på. Om man bara har 5% på börja, det bättre då Ja, <laughs> precis Du har, eh, de gör egentligen inte så vansinnigt mycket mer än att de drar sina vapen och skriker Alarm, alarm Detta har tister. jag för på om man ska springa lite <laughs> Jo, <Ja>. vi <laughs> Står vi i samma funderingar just nu? <laughs> nu har de pistolerna uppe i alla fall. Ja. Eh, nu är Vad vill ni göra förresten? Ni kan agera nu i mm. en stridsarm. Gör vi ta oss mm. närmare? Kom. Då kommer ju komma. Ah, ja, men det är du ansvarig för. Min där får Och oh, nej. Som om Baland kommer att komma fler därfrån. Så får jag se om ska Lägg oss i bakgrunden. Ja. Ta dem när de springer i. Jag lägger oss i bakgrunden. Jag flyger runt dem måste sätter eldkastare ryggen på dem. <laughs> Ja. Men jag ska springa till ingången, hycka bakom nu och de att att mm. förstärka. du hinner fan dit. Mm. Ja, men då tar vi varsin sida då på ingången ja. mm. Yes. Nu ynda. Hördan. 6 6. Nej, men då är det smidighet som okej. Okay. Eh, de har nio ja, Jag har femton så. Och Revit har Eh, Revit har det smidighet 13. Ja, femton börjar Okej. Okay. Vad försöker du med att slå? Eller um, grappla? Tror jag tror att jag som ändå står i Mellay så försöker jag väl grappla igen i 67. Jag tryckte den här gången, med ena. Jag ser om jag kan grappla och bli dubbelt. Uh, 76, nej, jag lyckte den ena. Yeah. Och det var... Uh, så jag hade tänkt har varit ett ganska gett i yes. Var jag ridit Han försöker fortsätta med han, kniven eller? Jag tänkte att jag hade någon dolk här som det Han har bara 10 att lyckas. Ja. Jag har bara 10 lyckas. Ja det är vad kan gå fel? 15. Nej. Inte alls. Eh, nu är vi här. Han försöker bryta sig loss, vad har du för styrka på <laughs> Han försöker ändå. Vi ska se, den aktiva är där och den är... ja. Han har faktiskt chans. <slutom> Nej. Hon <slutom> <slutom> <slutom> <slutom> Han skickade sin egen Den andra kommer att skjuta med bägge piporna mot Rubbit. Nej då. Han har väl en fin rustning. Det får vi hoppas på. Jag fångar kul när de är tungan Oj vad jag har ljugit De har inte alls eh, några flintlås de, de har turbo De har faktiskt revól De får inte bara en gång Missar Nej. Men nu, Ett skott är avfyrat Och det är kalib Kalibr 45 ah. Så det låter väldigt bra Det Pan. låter det rätt så mysigt i är nästan så vi gör det Ja, det gör jag väl hör in i alla fall på spiken. här här hörs. skottet. Ja, Och tänker jag Det är som en det 45. Ja. What is? Thank you hör ju. Jag bara tittar på det. Det är precis som en ligge 45 som avfyr som har vart som under vi Ja, precis. Nej, är Nil väntar Ja, en runda till i alla fall. Ja, vi ser ingen än eller Nej. Nej. Märkligt. Det har bara gått cirka tio sekunder. Ja. Ah, Okej. Okay. Ett, tre, två. Tänk att de borde ju vara här snart. Jag ja. hoppar ju upp när du var in. Du reagera. Du kan mm. agera denna rundan också. Att han är du Jag vätsuset. är bara en Vad i helvete, tänker jag. Ja. Och nej, tänker jag. se. klopar jag igång igen. Fybär. Ja. <laughs> Uh, det och, nej, jag håller fast. Krama hårt om honom och min ena och liksom mm. puttra på min mördar mamma. Ja, då har du alltså du, det ena kan du bara hålla fast. Det är inga problem Du mm. kommer hålla greppen. Han kommer att mm. slita sig loss, men det kommer han om du vagnslyper med även nästa runda. Då har du två attacker med två armar helt enkelt. 05. Är det klutt Och jag vet inte. Men vi kan säga att eh, 05 är maxskada helt enkelt. Okej, i så fall blir det 12 och 10. Helt. Då lite längre kanske. Ja, eh. Ja, faktiskt så tvärtna. är inte, men jag lever inte går inte in med det sägs. Ja, vi behandlar handskötsla. du med dolken här, eller vad tror ni? Oh, ja, jag är säker. 13! Mm. Då ska vi se vad han gör för skada. 16 ja. plus plus <laughs> 2! <Två. laughs> ja, nej. Är... Han petar lite på. Lite. Ja, han mm. petar verkligen så du träffar någon del av honom som. Jag vill alltså. Bara... Reflektera så. Eh, innan det deras till Gör ni någonting? Eller ligger ni kvar? Nej, vi ligger, jo, ligger kvar Ja, jag tror fortfarande det mm. kommer ju komma folk där som... Han ja, försöker bryta sig Låsordrycket Lyckas inte eh, Det kommer ett skott till mot huvudet. Nej Bing. Eh, Och Bing. Utifrån nu, säger du sig. Vad ska vi göra här? Ni hör att dörren öppnas här helt enkelt. Åh, oh, de har kalsonger. De, de har lite mer. De behöver kylla. Mm. <laughs> Jaså. <Yeså. laughs> det säger han. Vad säger du? <laughs> Sean. Rusa uh, ut naturligtvis. Russar. Jag vet ju var de andra är någonstans Nu är det ungefär här. Och ja, springer ju. ut. Ja. Lea följer säkert. Efter. Ja, så hörde nog också det. New round. New, New round. round. Är det vi börjar. Ja. Han försöker bryta sig loss ett grepp. missbrukas kapital. Rivet Bliver skjuten igen. Tre. Kabang. Nej. Crack. <tryff> 10 till 12 Ja just det 1 4, 8 Men hur många gånger får du slå? 14 Min, Minus rustning Vad har ni i röstningarna? då? Jag ska lägga till höger I mitten. Där 2 mm. Så bara 12 skada 12 skada och det är där uppe eller? Yes. Jävlar vad de smalt Ja det, de gör jätteont är att är de här. Intresserar förbi. De är precis utanför denna. En, två, Ni, ni säger att den första är polisen helt enkelt. Ja du behöver inte slå med handbåtarna? <gör> <samt> <samt> <samt> eh, den första är polisen. Första är polisen. De andra är tullarna helt enkelt. Okej, men då ska vi nog äh, När jag springer förbi, då ska jag kasta en äh, kastdolk På äh, Två kastdolkar Jag kan kanske två kastdorkar. En dolk, på får vi sen? Åtta meter, meter. Ja. Mm. Åtta meter har jag veckvid på det. Ja, det är ingen förlängd Kasta på En kasta, kasta på, kasta på varje plan äh, Tre Miss mm. En hel del sex Och fem. Äh, Yes mm. Fransk Jag har ju bara en drövår Eller min halsbränna Alltså de spränger på ett led Så i princip så skulle vi kunna Flyga ut, flaxa ut bakom Och uh, eldkasta Eldkasta och få med allihopa helt enkelt. Ja men då gör vi så Mm. Det, det är klar. Nej, klar. Jag en fantastisk plan. Yay, är jag Effect Attack. Nu ska vi bara lyckas. Träffa också. För jag har bara använt den en gång. Va? Nej, det är en ny dag. Nej, det? det är en ny dag. Nej. Oh. Ja. Ska vi sätta. Skicka till det här. Måsta gång. Hållback. Hållback. Hållback. Hållback. Hållback. Hållback. Men eh, oh. nu har väl inte Ribbit gjort mm. någonting. Nej, inte. Nej, han får ju också för ja. han får blöda. Han får blöda. Han får blöda. Han, eh, det är ju runt, men han tar 2000 dollar igen och, och det är runt. Eh, missar precis med en. Ah, ja. Då är det Tre. Kan Ja. Så är det som är det jag tänker på? Mm. Det är bra, ja. Vad är det som har ni i smidighet? Femta. 16. Är 16 är faktiskt... då har jag. Ja, då har jag kastat med råka, ja, så då har jag i alla fall min... Uh, yx! Yep. Ja. Uh, Go for it! Det är på ditt särskilt. Jag sitter där och rusar mot den med en yxe, Det måste vara... <laughs> Moral failure. <laughs> <laughs> och hugger. Yeah. Ja. Ja. ja. <snar> Hörst, vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Åtta. Nio. <hör> yes. Sen var det femton. <hör> ja. jag, jag försöker väl öppna den andra som var och på ribbet nu. för att spela roll men jag vill med den. Ja. Mm. Den är rättad Ja, och då tucklar jag på med mina knät. 78 i viss 32 är träff. Jag missade Det här hålla fast Men nio i alla fall. Ja, slinga på. Sorry. Får vi på huvudet lite? Ja, men det är det så jag gör. Vi en Blah, blah, blah, blah. Inte vi gör. Frans. Ja. Jag har med försöker igen. Och, nånfyra. 0-3. Hur mycket skada gör du? 3 6 gör jag välkastan. Mm. Om vi fortsätter enligt tretskalan så är det alltså 18 skada då. Ja, just då jag tittar så är det. Nej, det är Nej, det är du tog en a i, i, ja, i Ungefär i Men det är inget far, jag håller fast om nu Ni oh är här bortifrån Och ni mm. ser bara En sån eldslåga Kommer liksom Utskjutandes <kör> omfamna Tre efteråt. stycken Människoliknande varelser som springer du kan få som slår ett vanligt smidighetslager. Jag ska se vad. men i nyck. Ja, det gör du som du vill antingen smislaget som du har där eller D20 måste smidighet. Så 20 dig så har du funnit. Ja, precis. Men alltså, du har inte helt grön pels längre utan mm. den är ganska svedd. Det är verkligen liksom en eldbås bakom och så. Omfamna alla de här. Det den här typiska. Perfekt. Ser vi det här, Alan? Ja, ja. Det är ingen som har det. Jag känner mig lugn, vi håller oss till planen. Jag kan säga det. Från det att han sköt så har det liksom hela... Vad gjorde vi fel? Jag kan inte stå där. Du har ett bra bra bra bra benar. Du får nu... Ett kilo mer. Ett kilo mer. Men i alla fall, de här... Alltså, tullvakterna och polisen... Det var sjukt bra... Incineratet. Och jag håller fast med sista vakten ja. Så, du kanske vill äm, Berätta vad du vet ja, Det är hans tur för ja, Faktiskt äh, hugga. Äh. Nu skulle du säkert få en kniv äh, Nej, nej jag Man sätta kniven under halsen ja. på honom Jag håller fast detsamma Lyssna på hans fris <laughs> Next round oh, Jag springer Uah Vad gör du Vi är framme på gården nu. Ja. Ehm, um, ja. <laughs> det är ju utan jag igen. Nej, men det är ju vad ni där på vi sprider det här tre som som ni har alltså det här de kommer att brinna ett tag nu. Och det de har inte riktigt fattat på sommaren helt så att de fortsätter lite fram och <hör> fläla runt omkring så. Ja. Um, eh det ja, är du som börjar. Ja. Ja, jag, ja, jag tror jag fortfarande hovrar lite på luften så här. Backa lite bort från de brinnande här. Ja. Ups, mm. <laughs> don't touch, don't touch Jag tänkte inte eldas så mycket. <laughs> eller, eller, jag, jag går faktiskt. Jag går gärna till styrelsen. Det var kik, Det Det var kik, kik. Det var kik, Det och Frans är där uppe uh, Smidighet 15 ja. uh, Nej jag håller bara fast honom Och uh, säg, uh, Försöker intimidera honom liksom, uh, mm. Bästa ja. <laughs> Vi har en <laughs> <50. ditt> diskussion <laughs> Ja Jag kanske flaxar fram till reda lite uh, Ta över De brinnande mm. Ja jag är ju en bra bit upp alltså. ja. Jag hå håller avstånd Ni fortsätter framåt Ja, jag gör som jag sa. Ja, jag tar ett hårda grepp med mina andra armar också. Ja. Jag tar ett grepp andra armar också. Så säkert får vi smitt ut. två Slå vars rint fina låda till. Oh, det. här kommer gå jättebra. 22, nej. Jag missar med 4. Och jag missar med 8. Nu. Mm. No. Vad ska det se? Det smäller två gånger. <skratt> Ankjakt! Åh, oh, på nåt. Eh. <skratt> <skratt> <är> alltså någon <skratt> så <ska> <skratt> som helt klart skjuter mot en flygande varan som just sprutar eld. Eh, från residens till. Ni har inte fått syn på var de är, men... Hoppla. Eh, ja. Eh, <snar> Nej. Det kommer faktiskt Till och med eh, Två skott till Väldigt 0 är Inte någon Men det är däremot en träff Nej Med dig, med dig 11 är spara. Så... Kan, jag, kan jag liksom fejka en stötning här Så att de tror att de har fått mig Absolut jag... Det <laughs> <laughs> är som de faktiskt gjorde Tänk på att du kan ha röstning också Som drar bort ifrån dig Ja ah, just det, två, två ja. Och då blir det nio då Du kan kasta dig mot marken Och skrika Blarg I am slave Inte första gången det så två som måste. <laughs> Jo Sure jag, jag, jag kör lite nödlandning där um, Så osmidigt jag bara kan För att de ska tro att jag yeah. är helt du um, Denna Bara spotta på dig Ah Får jag göra ja, en um, um, attack you can, you can trigger the attack I think we just could go upp this time just, <laughs> 68 Frumlar och... du? Nej yeah. Han yeah. <laughs> yeah. yeah. Jag gör det och sen så Vet jag det jag säger, att Det är ni jag säger Jag tittar på dem så här. Boemesta. Oh my Balls deep! <laughs> <laughs> That's something mammals say, right? <laughs> I'm not sure why, I'm not sure what it means. I right? <laughs> <laughs> ja, du inte kom bort på Jag undrar helt enkelt. <laughs> var det jag tar det är bra att förresten. Vad fan? Vad var, var en 45 ja, Vänta, då? Ja. Mm. En sak är taget Okej. Okay. En sak är klar. Okej då, okay. då fem Ja, den är som är först. Du kan plocka upp en 45 här helt klart. Ja. Vad gör du? Vad kan du kan jag... plocka upp ett vapen. Får ni eh, en av vakterna här? Ja, jag genomför det också Får de hitta mm. någonting? i vet hur mycket. Ja, jag, då, då, då jag har jag plockat vapen och patronerna om det finns. Mm. Också en våld för tv5. En våld för tv5. Det finns, det skott finns sex skott i din och tre skott i din. Så kan ni skriva ner slättsamma? Eh, Frans? Stimulera stötdykning denna du rullar ner mot marken. Ja. Eh, du kan slå en finadola ting. På vägen, va? På vägen. Väg, 78. Nej. 15, 15. Nej, du inte bara att du missade den då. Ja, 18. Alltså. Du och Sean står just nu på vågen. Mm. Och det skjuts från mm. residenset. Vi behöver inte oroa oss. Vi kan också slå här. en, en finadola ting. Ni har eh, plus. Ja. Det finns en tratt med det här. Hittlevde kraft det här med utrop. Utan att det är mm. <går> fint. <går> ja. <går> Nej. Jag går för sakta det här. Du, du upptäcker helt enkelt att eh, ett av fönstren här jag har låtit sling upp sig. Så eh, du såg helt enkelt fyra meningsflammor. Ja. Där. Säger jag till det. Är de i buset. Det undrar jag vad jag får fram på, på den här runa. Ja. Du ser de också men när han ah, var lyssnat. jag jobbar vidare mot ja. polishuset. Mm, du är framme polishuset. Äh, ja, ja hon var jag. 45 mm. eller någonting. Ja. Ehm, han. <skratt> jag undrar vad det kan. Her Jesus. Yes. Utta. Och när med man nu <skratt> ja, jag tänkte också. <skratt> <skratt> Next, <skratt> Next round. round. <skratt> ah, poäng. Kommer blank. det point blank i alla fall så ja. har du en chans och det är så. Ja. Tre. Yeah. Det görs ingenting. Sönderlig, nothing happened. <laughs> <laughs> Härligt. Hur många meter är det här är till mm. Ja, skulle ni sprinta så skulle ni... Det är en, en liten vallgrav som ni måste klara ett hopp runt <coughs> först. <coughs> oh, jo, hoppa kan du? <laughs> <laughs> ja, det kan jag med. Ni kommer nog precis liksom att klara Okej. kunna förhör. We'll mm. Mm. Det gör, Är det han? Nej. Är det bara, är det vi först eller? Ja, ni kan ta det i vilken ordning ni vill, så. Men, ja. Jag undrar, where's the cleric? <laughs> <laughs> Merik, Merik. Ingen <laughs> fin, fin tack. You want Så får det låtas. Nej men springa fram, försöka ja. hoppa Är den där jävla ja, Du ja. skulle få se på någon som fumlar Och hamnar rätt i 20 <laughs> <hör> är 20 20 93 Ni gör det så en ja, Kommer att kräva nästa runda Och, och kravlar dig upp Jag har satt på så jag hoppas att hon vänjer helt över du misslyckas också Ja du sitter bredvid honom Alltså det är Lisa Och då jag Så jag kommer att lägga nästa <mär> runda på <mär> Sattas <Sack jag> på <mär> eh, Le eh, Lea och eh, Sljusar de ligger här. Kalla. Geisler. Är ni polishuset? Ja, Gå in där nu. Ja, Den ska jag ska rota och rota. Ja. Efter vapen från fallet. Mm. Eh, vi är fortfarande i stridssamhället så att det kommer i sådana fall ta ganska lång tid för mm. ja, er. Om jag ser någonting omedelbart här framför mig. Vet du vad det rästa är så jag nu. Vi gatt Det var en fin plan alltså då att fylla nolla Skulle vi socialisera. Nej. Du upptäcker ingenting när du försöker liksom gå inåt att Du är på spika väggen den hemliga planen. Han har sig förväntat. Ja. Jag är för långt bort för att skjuta va? 12 meter inte har jag på Ja då halv träffar han Men mm. du vet inte riktigt varifrån de har skjutit den. Nej, okej. Okay. Du misstänker att det är liksom någonstans härifrån Det är ju det. Så jag försöker väl ta mig där åt i alla fall för att ta reda på vad det kommer ifrån. <coughs> smyger där åt. Jag mm. smyger där åt. Du är runt Mjällanshuset eller liksom för och spana. Ja, jag slår slå finna dolda ting igen. 13 tänderna mjuk. Nej. <laughs> ja, det finns... Jag menar ni lite peka. Var då därför den var lite bör. Jag ja, <laughs> <laughs> uh, jag ska bara göra mig mot floden faktiskt. Mm. Mm. Kommer ungefär fram eh, hit till, okay. eh, mellan där. <laughs> ja, jag hänger på parden. <laughs> Next round. Vi kaplar, Fyra. Ja, är sen först. Liv <laughs> mig. <laughs> Ni krabbar ja, här helt, helt enkelt det upp ut. här. Vad tror jag ska fortsätta? ja, jag kommer ja. fram till floden nu, Rabbit också. Ja, ja, jag är ändå hoppar i floden nu, simma ja, så här. Ja. under ytan. Ja. Fans. Ja, jag fortsätter spana och se om jag kan se någonting där mm. framåt. Dubbelfinna finna roll och ting. Jag har inte sett Ja men Jag har sett någonting jag i så det Jag det Jag Jag helt tyst. Jag kanske ser Nästan två då, alltså. ja, två då. Ja, ni, <laughs> De ser ni liksom så kallar Ja, det är Ett, Ja det som vet Tur att vi ser att det är våra egna <laughs> <laughs> vet hur det är. Om vi ser att de inte har skjutit på dem Sean um, Nej, det är någon som skjuter på er Nej 10 no, 0-6, ja. Sweet. <smack> <rör> <Yeah, smack> <smack> egentligen så är det inte här borta. Nej, det är Och 07. Det är inte Kate. Spiller det här Det är spiller det här ner. Nej. Pang, pang, Lära. Fyra så i skadar då. Oh, ja. Och Sean, tre ja. minuter mm, ja. Uh, mm, rustning. Aj! Då har du rustning. <laughs> <laughs> Tänk på Sådär. Aj! Det gjorde ju om det var så Ja, det gjorde jag. Vad så gjorde Ja, Det är ju bakom tror jag. Ja, <laughs> Så springer jag fram och spelar, med jag titta på det här. Ni vet ju att Flintlåsvapen de tar en stund och lära om. Mm. Mm. Mm. Mm. Så, äh, mm. Mm. har de nu skjutit så det har jag ah. ingen aning om, men eh vet, vet? vet jag. Jag tror inte jag vet hur många skott man tar konstigt på det Det känns som att jag borde ha fått syn på bristlin nu eller? Ja, det. har ju grannligen spar. Är det någon skjuter på? Nej. Nej. Ja, kan det se. Man lyckas se om de skjuter på. Ja, vad ska vi göra? Uh, nej, det tror jag inte. Då får jag man titta efter själv men, men det hörde så det kom där från vårmästahuset. Ja, nej, nej. Men Jag ser ju de där mm. två springen på vårmästahuset så tänker jag också göra vilket fall. Jag du med dig. skriker frågan. Ska vi elda lite? <ratt> jag fjärde. Jag fjärde. Vi får se om de hör. Let's burn the shit down. Jag ser. Jag <ratt> <ratt> Jag svor körde ni Kardam och Rabbitnis himmel i Ja vi borde flyga. Vi förbi till förbi Valgården förresten. ni kommer precis upp på stranden där. Okej. Ja jag försöker ju ta mig däråt med men jag funderar på om jag vågar flyga. Nu har du sett dem i alla fall. Nu till. Jag har ju sett dem där i alla fall som blir beskjutna men äh, ja men jag kanske försöker göra en lågflygning liksom här i kanten mm. Över ja. Märker jag, märker jag inte? Gå till en flygare. attack <laughs> Air bomb, <laughs> air <flight>. strike. <laughs> ja, jag stod ju där men jag såg ändå inte att det kom nästgång. Mm. Ja, du ser dem. Ja. Ser jag dem? Så ja. de? Så kommer det ut att börja skjuta mot dem med min mouse Ja. Vad ser du här? få? Täcknings Ärligt På oss ja, <laughs> Det inte på. Uh, ja, Jag vet Det är väldigt mycket täckning faktiskt Träffar ja. du Ja. Nej Ett, två, tre, fyra uh, Ja, vi kan väl ta fyra mm? Stör <laughs> <Så, nej. laughs> dig uh, Tio Det står ju nu bort. Det är datum ska man fick fixa rummet jag vet inte men gör det släkt. jag försökte typ. Man fick inte kryscha hoppa ju. Mm. <laughs> <laughs> Nej, fick du fick jag. <laughs> jag inser att jag har ljugit det grövsta Du har inte tagit någon skada för att det varit med att man tar inte mer än fem meter så här kväll. härligt. Beep. Ja. Men det visste inte de när de sköt. Nej, nej. Så fick jag skjuten. Men här hade, hade de haft det. länge riktigt så hade de träffat så. Ah. Så jag blev lite skrämd då men långt, var därför jag långt, gjorde det min studdi. Vi stod gula liksom landa på mark fan för det kommer att rulla ner ja. mm. ja. ja. ja. Då var det ju ännu spriggare att jag till myset, mm. mm. Eftersom jag inte blev stanna mm. alls. Next round. Vi är i helt enkelt. Mm. Oj. tre Sex Yes. Det, är mm. det händer inte så mycket Vi rör väl, längs den, den västra flygen här. Ja. Uh, hur ser det ut på den här sidan, det fönster? Det... Ja, det är fönster liksom hela och följer upp det extra hoppin. De följer upp Ja, extra Det skulle det vara. Men alltså, det är det är glas och det är, det är som såna här fönster. Mm. Det kommer att ta ett par runder ifall ni vill klara er helt in och ta igenom fönstret. Får du döma den? Får jag det? Ni kommer runt till hörnet precis då. Titta runt hörnet först. Kommer jag fram? Hello? Och ställ mig jämt vid fönstret. <laughs> Så här? Ja. Så att de inte ser mig kanske utöver. Jag gör ut. det jämnare. Jag gör det jämnare. När jag tänker komma pistolpipa ut tänkte jag ta tag i den och rycka till. Här slut på det. Jaha, ni lyckades jämna mig i alla fall. Nu såg du man har det man sätter. Ja. Jag börjar nog dra mig mot den. Har du börjat då? då kommer nu har jag skjuter igen. Ja jag men. men satt, jag, nej, nu står vi i hand där och ehm, jag har ställt sig. Jag har tagit över hit. Då. Ja, precis. I match står precis väster, väster, Så du är Jag har skjutit över Jag har skjutit över lite. Jag har Det över lite. Jag Jag Men skada på dig, eller som du gör Menar jag Nej, Bara få täcka är jag som kanske är igen Nej, det är bara min vinn Trevlig bieffekt test i det här fallet det är Någonting säger man att, att Borg nästan sitter och trycker där inne och Finns det är har stått så en Ja, det är det. Det är Nästa runda, det är plattform med borgmästaren med en Gatling Ja, text. Woo, nej först. Yes. Yes we are. Eh, jag det sätta det bassen först. Just det, jag smiler lite. Ja, jag med medvetenskap om att de laddar om fortfarande. Med, med, med, med, med, med. Ja, denna runda Har jag kanske en till Skulle du gissa på ja, du då, då, snabba de är Då chansar jag på att skjuta nummer ett igen Nej Miss mm. Men du skrämlar nog lite Ja var, Sen kommer jag att flytta mig mot tull mm. äh, kan flytta flyttade Bara jag förflyttade lite ja. så. Ni kommer Varför? väl till äh, Framdörren inte ja? Ni kommer till dörren ja jag antar att den är låst. Den är väldigt låst. Eh, ni kommer fram till den bara. vet okay. inte så mycket mer. Hur ser dörren ut? Är den väldigt besant? Ja, det är typiskt som Haggards dörr. Lite bestantare än... Men är det något lås på något? Ja, Ja, Nej men vi har en pistol Ja precis Vi <laughs> <Du kan laughs> ha har lagt att bara vänta Kommer den en liten pipa så det försöker jag ta tag i Och rycka upp. Lea du kommer baksa runt till. Mm. <laughs> <Du tar en. skratt> Aj <laughs> <Yes>. <laughs> Next round Tre mm. Ett Ja det händer inte så mycket Nu kommer jag fram du kan rösta över om du vill. Ja, absolut. Och så ska jag döda facklan som finns där. Varför ja, att det finns en lampa? Nej, det sitter en fackla där. Den slår vi ut. Mm. Blir det är mökt. Jag tycker ja, jag tycker väl 45 mot eh, ja, låset då tycker jag. Mhm. Mhm. Där är så för det stryk, strykes gott. Okay. Mm. Så fixar jag lås. Mm. Ja, vi får se. Mm. Ja. Mm. Och, Nä, om han gör inte. det kan jag ja. försöka sparka till den. Se om det är Det kan lätt, du göra, men den öppnas utåt Ja, det är väl du Nej, den är i så fall <skratt> Slå och skada 4 det är 6 6 uh, Och, fan vad rådligt är svar 5, så 11 11, ja. då tar vi helt enkelt En gammal, hedlig motståndstabell Och den har 10 uh, så 11 mot 10. 55. 55 att den har öppnat sig. 55 procent. Ja. Eh, 31. Ja. Ja, då är jag. Nej, det är ni och den andra. Det är Sean som har och det för då Nästa runda då. Fyra. Ja. Tre. Det är ni som är här först. Vi väl. Nej, kommer <skratt> <skratt> Ja, det måste vara diskret. Ja, Alltså det här det är inga. Det ska titta upp först. Konstigheten, där ni, ni kommer helt enkelt in och får attackera, för de står bara på. Alltså dörren så är det öppet rum med okay. en, en hall och så på sidorna så har ni dörrar som tydligen går till flyglarna. Mm. Ja, så ser, ser vi borgmästaren sidor, Ja, borgmästaren är nu det går mest mestans fru, nummer två Och sen är det de två vakterna, nummer tre och fyra Kan jag avancera och avfyra till skott mot nummer tre? Ja, du kan skjuta och Jag kan avancera Jag har bara 50% skantning Så jag har fyllt här i Jag tror att jag har en t t t t t t skitjävel. Nej. nej. Men du ställer dig fram framåt här. Ja, <laughs> ja är det uh, nej, jag, är det som kapitlet. nej, ja. jag är som på polvästern jag på honom så. Fast. Mm. Ja, jag skjuter mot samma. Hej. Mm. Ja, om är tusan det gick ju faktiskt. Vad ska vi då? Ja. <clears throat> nej, det här med år? eh 10, 10 AF. då. Ja. Okej då. det vara ett vad står sätt, du stilla alltså. här bakom? Och ja, så ska jag stryka skott. Ja, det är en. Rivet. Jag försöker sätta en kastdolk i äh, fyra. Hur funderar du? Är du sju? Sorry, inte en du fönster. Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Det är Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? det? För att det? För att det? det? det? det? det? det? det? det? det? det? det? det? det? 60. ninja Sex. Men <laughs> just med Ja. Jag ska kolla i Tullb. 20. Liksom. Det är Det är tomt. Ja, men då vad det var då. Fast att jag hör väl att det blir bättre men det kan jag bara göra så genom genom för de har står ni tillräckligt nära Ja de har ju alltså öppna fönsterna För att ja. kunna skjuta ut så att, Men det var, Jag tänkte absolut. att man kan resa mig upp och bara nita Ja då absolut För jag Surprise Surprise, <laughs> Surprise! <laughs> Surprise! <laughs> Jag gör en spridskonst på här Vi får se om jag träffar oj, oj. 6 ja! Du har två attacker om du vill det hela och med. Ah! Yeah. <laughs> um, Hello. <laughs> <laughs> uh, rull. Rull. He He's sad and who? Who? Who? Who? Who? flying! Who? <laughs> <laughs> um, still Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? kommer att avfyra en flintlåsmusköt Vålds mot dig. Nej, nej, nej. Ja, ni sa Jag får en helt annan Mitt ben. Ett, 1, 2, 3. Nej, ett, två, tre, fyra, 5, 6. Han så ligger ner så ser inte som ett hot. Nej. Vad bra för mig. Frans. En flintlås musköt. Nej då. Missad. Nej då. Lea. Det kommer två pipor med flintlås pistol. Miss. Och träff Nej. Nej. Sex plus fyra tio. Aja minus flintlås Vi bor nästa fördel. Ja. En flintlås ja, ja. pistol. Miss och Träff det Skölder du gärna? Nej, det, okay. inte skölder, det är inte skölderna bara mot Men du har mm. röstningen 5 ja, plus 5 10 minus röstning Nej Kick up dom kardon Vad jag till eller? Nästan runda 6 1 What Ehm Borgmästaren kastar Pistolen och de det berömmer till dig helt enkelt. Nej. <skratt> Nej. Borgmästarens fru kommer också gå fram och klippa till dig Okej. Okay. Nej, Nej. Jag tror det <skratt> de är bara döda så som vi ju som finns i kattsskott. Den här vaktens. Det skulle You bloody idiots! <laughs> och gå fram och ett 3 yep. mot Lea. 1 mot Let's go medieval on their asses. Nej. <laughs> Okej. Han försöker helt enkelt drämma till dig med flintlåst bussar. man tänker sig genom Han missar. Det yeah. Vad såg ord Nu ska vi se. Revit, ja, okay, ställa Lea, vad vill du göra? Jag <laughs> vet <laughs> Han är precis framför för dig nu Ja, ställer det sväret Du tar upp sväret, det är det du gör denna gång mm, yes. mm. Visst, uh, spryker vi idag? Uh, uh, jag kan faktiskt Nej, jag måste göra ibland Spryker jag ut Ja, vad? <En> <snar> jag litar ju honom igen Slå på Oh. Nej, ingen träff Ja, han är Eller ja, nedfagande Eller vad mm. du såg Du såg så jättesmälpig över sist Max, kom Rucka din ansikte på honom Japp yep. Jag försöker bärfulla på i västern Yes Rar. 29, jag lyckas oh. Eh jag kan. Jag kan uh, och vad gör du med din Tja, Jag håller ihop med min mamma. Du med benen i benen. Jag ropar. Jag, jag skriker. Uh, Släpp jag, jag vapen och uh, alltså, jävla dekorera om i hans huvud. Jag tror att du kommer mot hans huvud så. Det är Hans? Uh, ja. Du släpper jag vapen. <laughs> <laughs> jag undrar om inte jag tar lite klon på den här racken jag har framför mig. Där. Ja. Ja him to death. Okej. Okay. Vitt ni inte Nej, det gjorde jag inte. Vad det. Jag har du tagit? 25 procent. Jag tror ni på slagit så fort de visar man kan. Man ska jag tror ni inte på fått Ja. Ni har Ett. Då börjar vi oavsett. Två. <hör> <hör> ah. ah, jag har lite vidare. Jag får bollen på varumärna. Karan, du har inte fått någon reaktion än. Nej, jag tror du får en reaktion, men bara för att demonstrera lite. Stå och smida till honom i huvudet, min mm. Inte även. Jag, jag är inte för jag är bara nio skadad. Nej, jag är skada? <laughs> Nej. Du slår av hans huvud. Vad? Vad ska han Hur skjuter jag i Jag visste inte att han var skadad i Men det Bonnie <laughs> borde jag märkt att han var skadad innan så. Ja, i så fall jag inte göra honom dem Det är ju inte Nockian. Det är sådant man kan säga att han är lockad Ja, men jag kan fortfarande liksom. Ja, men jag vet inte om det. Tack. Håll i. Ja, Jag fortsätter. Just a pleasure. Så får är att Nej. Jag lyckas inte riktigt. Rimit får göra någonting sen. Läs. Ska vi efter här Nej. Nej. Hey. det är rimit i så fall. Ja, ja. Hoppa ja, ja. In. Du hoppar in. Du kommer in och kan inte göra så mycket mer. Du får liksom tråkla dig in i några fönster. Kan inte jag så, bara så här, fin man bara men det bara ja precis så, det är ser ja, leder ah, mm. äh, Smidighet way. gånger ett under med t så får du göra en -out och, oh. och, och Bara kätta <skratt> det genom jämfört på snucka med lite lågt och grovt. Så bara Nej, det är Jag hoppar in. Är du på att få skallen avslagen? Eller om jag kan döda Ja, du kan hoppa fram och, och ta Han, en ta vakt. Jag vatten. Se vi ta försöker kloa det går inte så bra. Uh, <laughs> ja, försöker. Nej, men då försöker jag med då får hon jag Mm. Eh, jag mm. hugg. Mm. Yes. Eh, gjorde ett fart <laughs> Ja, Roland. Gör du dem? Jag har hotat dem. <skratt> du har hotat dem mm -hmm. och eh, det slutar med att bägge de ger sig på en Ser du det? Du är dem. Hallå. De. Får du inte Var mycket om vi om sin man. Var det som är <skratt> Ja, det inte jag för mycket. Inte så att fundera de från Vårvästen. Nu <skratt> <skratt> är han död. <skratt> en de <är> <skratt> Inte, att du se vad. Han. Ja. <laughs> Nämnda. 6. Mm. Mm. Oh, ja, får vara så då. Jag rutar in. No. Ja. Vi kommer precis fram. Så nästa runda kan du vara med. Ja. ja. Jag tror att det här hela det funkar så droppar jag både letter och kastar mig på furu istället. kastar Kasta dig på furun. Det var ju min flo. <laughs> -mor. <laughs> uh, en miss andra. Ja, uh, en grepp i fall. Mm. Du håller borgmästernas skylt. Och ska jag mörda alufans? Growth. Ja, för det Memories. <laughs> jag är en envis. Du uh, Men Det går inte bättre än så. Det inte inget i ett Det är en stor fitter. Men fan för det där. 88, nej jag missar nej. Lea. Det är bra nej, men eh leja ungefär käbra på men dessvärre ja. just det här med sprida inte min fortering. Ja precis ja. jag är med på, ja. på att smyge kväll då jag jag det är lite bra. min forteljing detta mm. och var allmänt modisk känner jag 4 <laughs> Fyra. Fyra? ja ja och du mm. Vill du kläppa den till då? Och... Jag slår han. Ja, slår på. Slår på den där. Du, den var säkert ut som pågör mig. Sex. <laughs> och jag har 63. 45. Två träff. Mm? Slå på den. Två träff. Nej. Ja. 10. Plus 6. 16. Hör. Jag sa vad så man skulle göra. Smash! <laughs> Easy. Hulk smash. Smash. <går> eh, du har råttarna i stökar, ja, ja. hon försöker bryta sig loss. Hon misslyckas sex <coughs> <hör> <hör> eh, vill du ge henne sen kort? Mm. <hör> <hör> mm. <hör> hon kommer inte att ge sig. <hör> ja, vill hon... ni avleva henne? Ja. Ja, jag gör det. Ja. Okej. Okay. Vad fan? Ja, det gör jag det med, vet du så? om du vill så. Mm. <hör> Mm. Skulle vi verkligen ha ihjäl dem? Ja, av ett dag säger jag emot alltså... vi borgmästa för... borgmästa ska vi inte ha ihjäl Jag tror inte att vi kommer att få ut så mycket av honom men. Vi uh... kan göra medel så att ja. med. jag sänder det? Ja, kompromiss Jag behövs att alltså jag binder fast dem så länge Nu är klockan äh. fem över tio Men ni har inte tog att passa varandra vi kan men... köra klart det här ja. segmentet mm. bara. Yes. Mm. Mm då jag de med dig så och bunta också dem. Bunta tror jag. Nej. Nej. Du inte. Väktman kan vi såja. De <skratt> är mm. då Slå av fina dåliga ting. Allu. favorit. Nej. Nej. nej. nej. nej. nej. någon snälla Nej nej. <snas> uh. Ingen lyckas. Nej. Nej. Det är jag, eh, däremot så, så hittar ni inne på borgmästarens kontor ett kassaskåp. Ah. Oh, vem har lås då? har väl med oss. Han han har Lodan, ja. med, med för mig. Jag han med Ja, det Jag har en tunga. Ja. <laughs> hämta på Alex. Ah, visst mm. Ja, visst jag som vinner. Du ser när du spanjer som att det är tänt i i alla kåkarna här. Mm. Men det verkar inte som att det är någon större rörelse. Nej. Så. Jag är ju ignorerad. Du, jag du hinner jag tillbaka ja. utan problem. Så. Oh. Let's use it. Finns yeah, det någon altoräla äh, sak som folk bygger upp ut liknande? Falsk eller annan? Faran över. Faran över, ja. Är <laughs> det <laughs> någon som kan ja. imitera vakterösten? Everything is fine here. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det, det var bara vara <laughs> Ni har in den kännedomen om här vi hade, hade hört dem och något sånt. Nej. Vi skiter det. Nu kanske det Jo. Finns det någon av oss som vet hur man använder dem? Jag överräcklar till dem ja, som berättar de de vi hur ja, de får veta. Mm. Slå den av er som använder den slå en tehumma. Jag är inte Kristi. Eller Lea. Det vem som helst som är närmast. Ja, Jag har 72. Mm. Du med lite hjälp från Lea så kopplar ni upp den här. Alltså drar vi lite tillbaka och trycker fast och suger koppar och sånt som så. pekar Och sen så jobbar den där liksom i tio sekunder och sen kämpar till och så rör man skassanskåpet. Science. Very good. Very good indeed. And inside we find Nothing new Sticky cheaps The shield room a new um, Nu ska vi se Jag tog en sequence breaker Det är äventyr lite här <man>. <laughs> <laughs> Ni hittar faktiskt denna karta Och denna karta ser ut på följande sätt <laughs> Mm. Mm. Är det alla som har blivit ersatta? Det ja, mm. Mm. kan det nog vara... <hör> Mm. Fast mm. ja, det undersökar också hur det Jag ser så det är ju också. Verkar han här full mänsklighet. mänskliga <tjup> De verkar vara du kan få en fin <tjup> Nej, intelligens gånger fem Det är <tjup> ganska basic när de letar efter det. 74 räcker inte. Får vi ändå slå? Ja, ja, ja, ja. om, om ni liksom aktivt leder ja. ja. Det här är det mänskliga Så är det bara slå Noll 2 God och Grodan upptäcker det att Men vänta lite här nu Brukar inte blod Var rött? <skratt> <skratt> så jag så <skratt> en grön vätska som sipprar på det också, som, lågor, det luktar som Jag visar det för någon människa. Samtidigt får på tända, tända, lampa Precis. Det luktar sav, alltså som ett, från ett trä. Ja. ja. det smakar så lite sötaktigt också, <skratt> Nej, inte kött Jag tänker att det borde smaka jättefint att ha tugga. inte kött Ooh, kom oh, igen, det får någon de kött. Det är korn. Det är, oh, no! oh, det är det smakar så gott. Falling green? The way people with falling green. Uh, no. Mera än den här kartan i kassaskåpet ja, mm. som ni hittar. Mm. Uh, en karta mm. som visar en pil från den förbjudna zonen. Nu ska jag se om jag hade den här smidiga kartan här. Alltså, nu kommer jag inte att rita på denna Nej. En Nej. pil här från mot, mot, mot, mot Mosmåsel. Mm. Och från Mosmåsel en lång pil upp mot Hindenburg. Rittad. Eh, ett plastträd står på kartan. Och det står också en burk bredvid. Med något konstigt i. Och där bredvid så ligger det eh, någonting runt, eh, ungefär 10 cm långt, eh, tjockt som en cigarr, ungefär så, eh, med konstiga tecken på sidan. Och man tittar på en, någon slags <coughs> vätska i. På ena långsidan så är det eh, ett litet hål, och på den andra långsidan så är det liksom ett stort... Eh, som en. en ser du ut ungefär så här? Okej. Okay. Mm. Mm. Fyndplan för er som vill lista ut på det. Ja, mm. det gick ju till vars skist. Bars och han gick det där. <laughs> <laughs> och det är en tio-slagare. Det var inte det ens 15 fick man ta bort första fyra. Ja. Ja, det är den jag Tillbaka. Tillbaka. Tre <skratt> <skratt> <skratt> Tre Tre Två. <skratt> nu kör jag. jag kör ja. Ett. Vänta. Två saker till. Har man två, två äter? Nej. <skratt> Och tre. Jag vill att jag Tre. Sluta fram fisken. Eh. Så kan fysiskt nästan gå deras två. Det är samma som bossen. Samma Två. Fyra. Ah, jag ska också prova. Det är längden här gången i alla fall. Två. En gång så svår konstigt. Fyra. Fyra. Okej då. Fyra. Jag okay, är inte vänta lösen. Fyra. Jag är bra på att hitta saker inte Det här. Ett. Ett. Två. Fyra. Tänk. Ett. Har du inte först? Två. Tre. N Fyra. Ja. <coughs> Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fyra. Fört. Tre. Nej, det är Två. Två. Två. Två. Två. Två. Två. Två. Nej Två. Två. Två. Två. Två. Två. Två. Två. Två. Två. Nej Två. Två. Två. Två. nej Två på detta. Är det? Är det? detta. Absolut, det <supersmoget. laughs> Jag 60 Eller nå jag lite färre i vissa fall. Det är så många Ja. Tror jag slog två eller tre? Så jag är jättebra att få fyra nu, men inte när jag spelar som Clarissa. Och vill ha fyra på <truper> yeah. min <h> dom. <diferencia> <truks> Evil Evil die. Det är ju inte alltid Ont Man tarpa på den <laughs> Det är så <hör> det är så t 4 <hör> <så> <hör> <är så> <hör> som går från att man kan rulla <hör> Det är inte att få man får som jag <hör> <hör> Vad sa jag? Två Två sådana Vad är det Vad är Vad A human, know something. No, no. Let's kill him. Han ser han bara mumla där borta. Jag ser det så jag bara... Det är ögonen och det satt man. Ah, really? Tryck på knapparna på baksidan, kommer en nål ut. Uh Hugger den i benet. Så healer den dig. Hur många gånger? En. En. Det var två stycken. Ja, det mm. var mm. mm. två mm. mm. Två stycken. Ah, det är det en det gång Det är inte som det här är. Vad var det? Vad ah, mm, mm. <klar> äh, var det nyss? Nej, men det här gick ju bra. Mm. Slå fantastiskt snabbt! Eh. Nej. Nej. <hjul> oh. Nej. Ah, 15. Nej, jag missade det med två. Ja, det var så lyckas. Ja, ja, ja, ja. Du hör lite uppståndelse utanför. Okej. Okay. Jag flyger iväg. <laughs> ja, titta på ut. Du tar Hallå. ut. Hallo. Man ser att utanför juvelerans här så har det liksom strömmat till lite människor. Mm. Eh, du känner ju igen juveleraren Du känner igen eh, dem ifrån bongården Du känner igen smed, smed, smed, smedena mm. People När de liksom Verkar liksom ha samlat ihop alla Så ger de sig iväg upp mot vägen Du tappar liksom syn på dem någonstans här mm. Ja, de flyr de jävlarna Fyll <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> i efter dem med dig upp då vi få lite här kan eller bli vi följer ja. efter dem. Vi följer efter dem helt enkelt. Hämtar ni en utrustning eller låter ni allting ligga i annexet Jag har det med mm. oss. Jag har inte med oss. Jag har inte med oss. Jag har inte han oss. Jag har han med mm. har det inte med mm. oss. Jag har Han med mm. Jag inte inte med Jag hot då ja, har någon som rep. har rep. Kom inte bort det. Men det då. Jag tycker det. Jag tycker det. Om, om, om vi kväver det skär igen nu är han också grönt blod. Ja ja, jo, men här det är men, läckigt, men, grönt på det, det kring, ju som helst oh. de, de, de, de är, är, är, är, är, är, är utbrutna. <risa> ja, <risa> så de här kan ju finnas levande någonstans om vi har tur Kanske går det bara en liten tanke. Men då, då, är det, är det, de var då är vi och hans fru flesta handskruv är döda då. Ja, de Slop. är alla. Ja. Mm -hmm. Han satte en X i huvudet. Flop. Med en X. Med ja. den enda likan i huvudet så får vi äh, fatta sina sin del. Ja, De har helt enkelt, alltså de är, de är för små för små för att rustningen ska passa. Till. Men de har flintlåsmuskörer och flintlåsbestånd. På den här sidan så finns det en pistol 45 från någon som mm. springer över. Eller någon som till Är bara en pistol? Nej. Med pistol? Nej, det 60 i pistol. Ja, men du kan ju behöva den då. Flytta. Den för två man för det är ju en någon kan, som kan eller? skjuta. Jag har 30 exempelvis istället. Ja, vissa den. regler så tar man hälften av det per vapen. Ja, vi kör hälften av det du har i den till nästa pistol också. Ja. Hälften. Ja, har du 50 ja. så får du 25 i nästa pistol du plockar upp. Ja. En, en okay. IB-form. Det säger så. Mm. Alltså du, du har ju grund hur man skjuter i alla fall. Mm. 45 eller 40? 45 45 45 46 Vad händer så? Vad händer? Ho, oh, säger du sen förklarar jag ju natten ut i stället. Det verkar som bå och polisen och och smedena och den här gubben är han den här familjen där bort där de utbytte mot våra konst ju och så robotar vad fan är på inte vet vad ja, ja, ja, ja. det är. Det är ju <skratt> ja, jag jag ja. ja. ja. <skratt> ja. <skratt> ja, går de Och de så häntar jag och ge måste flytta vi de måste är. Flytta 100. <skratt> jag <skratt> <och skratt> se vad det är som händer <skratt> Ja. Mm. <skratt> och någon har någon mat. <skratt> ja, ja, ja, ja, jag jag ihop lite åt. Mm. Ja, så får, så får ni hålla koll liksom. Fåta allt vanligt folk så att jag prata ihop ni kan ni hålla koll på byn. Eller mm. alltså Jag hovrar dem lite utanför för att försöka hålla koll på vart de tar vägen de där som försvarar ah, Ja, du har inga. Nej, okej. Det finns ju flintlåsbistoler och, och musköter mm. i oh. en som hus som ni kan ju ta och plocka på sig mm. dem, och sen och se till att försvara sig. Får ska, ska ska du frågar kanske. Jag ska ta honom på handling. Ja, men jag har inte honom. Precis. Om de har honom taggad en Då går jag de upp och pratar <laughs> med familjen Kåre. De verkar vara bra på att hålla koll på saker. De mm. vill inte vi följer efter. <laughs> jo. Jag har inte sagt Ja, nej nej men jag det så kan de jag ringa tagen en annan sats alltså. Ja, mm. men när annan har ju bort. Ja, mm. så det kan du är... ju äh, rekrytera dem. Det kan de... man mm. kan mm. man lösa. Och ta någon blod på är And mutants are good. <laughs> <laughs> See, we did this <laughs> or else. <laughs> See how good at the air hole you the head. of police in <laughs> <laughs> But they, they, they, they were probably replacements too. <laughs> probably, <laughs> <laughs> probably. We'll never know. Yeah, quarter rice packet up, but you're lucky. Ah, okay, no. <laughs> Och tullarbetarna. Ja. Ja, för Ja, Den bevisar allt. Fick vi försöka höja mig? Ja, vi bryter här och får nu försöka slå över. Slå över och sen så höjer den med en Om du slår över. Det är väl vapen. Du slår över det, jag har. Var är vapen med? Ja. Och med för Nej. Ja, då är det tre skuta oh, är... uh, Inte jävla fantastisk Fantastiskt bagrum mig. Ja, uh, oh, jag får höja en Bra. Mm. med tre Fantastiskt. Ja, det är, men, en men det är Jag har 18 när får... ni hittar någonting och slår 17. Då får jag den en 6 så bara för det. mycket. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej. Ja, jag slår 17 på testet. bara gör så. Yes, jag får höjer min uh, skittkon.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 nu 81 i hur fina dåliga ting som håller själv jävlar något kunna hitta någonting. Mm. Det kommer vara 82 här du. Mm. Hur lägger vi skadeläget? Eh eh i nere i där. 0. Ja, Franzef han Det är Ribido som i tror jag som värst nu i Jag har 12 kvar mm. Lite är inte över det jag. har kan jag få någon sån här första hjälpen på honom då? Ja, absolut. Det kan ju vi kan ju roa oss med det i alla fall. Ja. det tar lite längre tid nu, det kan ni göra liksom när ni inser att ni vinner faktiskt inte gör Nej, okej. För det är inte. Nej. kanske jag få dem. Ja. Låt honom Man får tillbaka två poäng. Ah, Okej. Okay. Punkt. Alltså om man lyckas med första hjälpen. En per skala. En gång. En gång bara. Du ta ut det. Så det är. Du har någon okay. Det är jag tid Okej. Mm. Vid ett dygns år vila Får du tillbaka en poäng <skratt> <skratt> <skratt> Det är det det är har Då <skratt> mm. stannar vi här Om man dör när man hamnar på minus fem Okej okay. Men man är utslagen när man kommer till noll Ja, Nej, men det här gick ju bra Mm nu det just gotta say fuck it. Vi här Ingen av Det gick, som då, sen, <hiend> det gick sådär mot vad jag hade planerat. Jo. <hahahaın> <laughs> <laughs> <laughs> <Yo, laughs> eh, eftersom det är eh, 40 år sedan uh, Dungeons and Dragons släpptes så tänkte jag köra första delen av de Temple tempel av Elemental Evil på nätet. Oh, dear God. Uh, så det är allting utom tempel och elementarlivet egentligen kan man säga. Så det är bara första inledningen. Det Skype eller? Ja. På ja. ehm, sånt annat så är jag borta i månaden. Ja, kom Ja. Och felde eller var det bästa som mitt kunder i månaden eller? Okay. Podcast. Jag ska visa vi... på någon annan dag i veckan då. Ja. Anneli, hur jobbar du? Du är ledig torsdag, va? Jag är ju torsdag. Ja, det är ju fantastiskt vad det är egentligen. Ja. ja, det är ingen dog. Nej, ungefär. <här> det är fantastiskt en bra. <här> Jag fick slå gärna och, och typen, det var gud. <röks> men det här var trevligt minns, det, här var, det var en fin taktik Graffa ett håll med ena armarna Och puckla på dem med de andra Men då har du en tack också? Jag har inte alltså, jag, jag tekniskt sett mutationen Med Men ah, alltså, okay. jag, jag skulle göra mindre skada med det Eller skulle jag bara mycket med <tryck> <ja, ja. tryck> men Man det är inte lika kul att hålla fast och sen ja <slår> jag säger det som att du har inte de här vassa hajten eller du har så här vanliga nästa är nästa är nästa creepy. Det är nästa creepy nästa skulle nästa är nästa För nästa där nästa är nästa är kvar är nästa är Ja, är Inte är nästa är nästa Ni har hört Öppetusgruppen spela Uppdrag i Moss Mosel, ett äventyr för metant, utgivet av Äventyrsspel 1984. Besök monsterworld.se för mer information. Musiken Steel and Seething är komponerad av Kevin McLeod. För mer av hans musik besök incompetech.com. Den här Actual Play-podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke-kommersiell Inga Bearbetningar 2.5 sverige -licens.